Tisztító tűz A miniszterelnök napjai hosszúra nyúltak, és már kezdte úgy érezni, hogy egybe folynak. Nem oszthatta meg a tervét senkivel, mert tisztában volt vele, hogy a kormányában sem mindenki az ő híve. Az igazságügyi miniszter viszont az volt. A posztot egy 45 éves, kétgyermekes családanya töltötte be. Kinevezése előtt államtitkárként dolgozott, a miniszterelnök a cserét követően őt nevezte ki. Elődje egy párt katona volt, akinek jogi végzettsége sem volt, csak a feltétel nélküli hűséget tette alkalmassá a pozícióra. Leváltását szakmai inkompetenciáján túl az is indokolta, hogy korrupciós ügyek árnyéka vetült rá. Igaz, ez bizonyítást soha nem nyert. A párt megvédte a hűséges embereit, de Kenderesi egy rövid négyszemközti beszélgetést követően elfogadta a miniszter lemondását. Az új miniszterrel a találkozó négyszemköz zajlott. Utasította egy munkacsoport felállítására, amelynek egy átfogó törvényjavaslatot kellett kidolgoznia. Meghatározta a paramétereket és a célt. A munkacsoport tagjainak titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk, és szigorú szabályok mellett kellett a munkájukat ellátni. A laptopjaikat nem vihetik haza, nem léphetnek ki az internetre, a munkafolyamat végeztével a miniszter páncélszekrényébe kell elzárni a gépeket, és így tovább. Amikor végzett a mondandójával, megkérdezte, hogy megértette-e a feladatot. A határozott igen választ követően sok sikert kívánt neki, és felhívta a figyelmét a határidő fontosságára. Korai délutánra már a Marosi kért találkozót tőle. Miután a kölcsönös udvariasságon áttestek, kenderesítette fel a kérdést. Mit hoztál? Egy jelentést, felelte, majd átnyújtotta a vékony dosszét a főnökének. A miniszterelnök gyorsan olvasott. Miután végzett, Tekintetét a barátjára szegezte. Ez biztos, Sándor? Nem jelenteném, ha nem volna az. Értem, mi az észrevételed ebben a helyzetben? Úgy gondolom, hogy ezt az előnyődre tudod fordítani. Felelte, majd tíz percen keresztül vázolta az elképzelését. Érdekes meglátás, de igazad lehet. Azonban nem fogtuk meg annyira, hogy feltárja mindazt, amit tudni akarunk. Szerintem pedig attól függ, hogy mekkora nyomás alá helyezed. Részt fog venni a kabinetülésen, és minden fontos információ a birtokában lesz. Hogyan akadályozod meg, hogy ne adja tovább? Ne aggódj. Mindenkinek le kell adni a mobilját a szolgálatos tisztnek, mielőtt az irodádba lépnek. Igen, ott lesz egy technikusom, és. Míg tart a megbeszélés, mindkét mobiljára telepít egy olyan alkalmazást, ami eltéríti a kommunikációját. Nem fogja észrevenni? Nem, nem fogja. A készüléke ugyanúgy működik, ahogy szokott. De minden üzenete vagy levelezése egy nálunk lévő számra fog befutni. Ő úgy látja, hogy elküldte a megfelelő helyre, de minden infó nálunk landol. Amikor visszamegy a hivatalába, lecsapunk. Ted rendbe. Rendben. Tedd a dolgod. Vereckeit tájékoztattad a fejleményekről? Igen, beszéltem vele. Mi volt a reakciója? Nem lepődött meg a dolgon. Folytatja a terv szerint. Az első csoport reggel indul, a többiek ütemezés szerint. Akkor elkezdődött. Igen, el. Van még valami, Sándor? Nincs főnök. Kérlek tájékoztas, most ez a legfontosabb feladat. Az életünk múlik rajta, szó szerint. Tudom, főnök. Kérek engedét? Menj csak! A nap további részében a programja szerint tevékenykedett. Késő este volt, mire katalinna lágyba kerültek. Gyakorlatilag minden nap későn feküdtek le. Katalina fejét Miklós válgödrében pihentette, a férfi keze a csípőjén pihent. Próbáltak el aludni. A nő érezte a férfiből áradó feszültséget. Valami baj van, kérdezte a férfit. Ma reggel jelentette Sándor, hogy Vereckejék hamarosan indulnak, válaszolta Miklós. Ezért a góc? Nem, ezért már nem. Tudom, nem vonható párhuzam a két esemény között, de most el tudom képzelni, hogy a múlt században mit érezhetett Eisenhower tábornok amikor kiadta a parancsot az inváziós sereg indulására. Mire gondolsz? Amikor a katonák megindultak, már semmit nem tehetett. Hiába ő volt a főparancsnok. A gépezet beindult, mindenki tette a dolgát, és ő, a legfőbb parancsnok, végtelenül tehetetlennek érezte magát. Te is tehetetlennek érzed magad? Nem egészen, és a párhuzam is sántit. A feladat végrehajtása vereckei dolga. Nekem is van más dolgom. Vereckeiék fontos részét alkotják a tervemnek, de nem a legfontosabbat. Ezt nem értem. Tudod, egy orvosi hasonlattal tudnám érzékeltetni a helyzetet. A rákos sejtet eltávolítja a sebész. Nos, a szike vereckei. De a rákos sejt burjánzását meg kell akadályozni, és a gyógyulás reményében további kezelésben kell részesíteni a beteget. Összetett kezelésre van szüksége. De hát neked van hatalmad. Ó, a hatalom. Az édes mámor. A miniszter szó latinul azt jelenti, hogy szolga. Akkor a miniszterelnök az első szolga. A nemzet szolgája és nem uralkodója. A politikusok nagy része mégis úgy vágyja a hatalmat, főleg ha egyszer már része volt benne, mint a drogosa következő adagot. Már nem tud meglenni nélküle, és mindig több kell. Voltak kevesek, akik úgy tekintettek a hatalomra, mint eszközre, amely segíti őket a céljaik megvalósításában, egy csoport, egy nép jobb életének a megteremtésében. A hatalom felelősséggel jár, óriási felelősséggel. Hogy hogyan sáfárkodunk vele, az csak rajtunk múlik. Mégis sokan a politikai túlélésük miatt a felelősséget másra, másokra hárítják, és a sikert teljes egészében maguknak követelik. Nem ez a politika természete? kérdezett vissza Katalin. Azt mondják, hogy ez, de szerintem nem. Egy vezető felelősséggel tartozik azoknak, akiket vezet. Nem lehet elintézni azzal, hogy ti nem értetek hozzá. Azért vagyok én itt. Ha nem értik, hogy értük dolgozik az ember, vagy félrevezeti őket, az előbb-utóbb kiderül és hiteltelenné válik az emberek szemében. Nem vagy te egy kicsit idealista? Meg lehet. Ugyanakkor azt is látom, hogy mi folyik körülöttem. Tudod, én nem vágytam a hatalmat. Dolgoztam az államigazgatásban, reméltem, hogy egy napon folytathatom apám munkáját, és képviselhetem a hazámat, mint nagy követ valamelyik országban. Ez volt a legtöbb, amire vágytam. Erre itt vagyok, és az egyik legnagyobb hatalommal felruházott tisztséget viselem az országban, miközben a hazám expresszvonat csebességgel száguld az összeomlás felé. Most az én felelősségem, hogy ezt a vonatot megállítsam, mielőtt a katasztrófa bekövetkezne, és átállítsam egy jó irányba. Mára olyan mély megosztottságban él a társadalom, hogy nem is beszélnek az emberek egymással. Minden csoport a saját kommunikációs buborékjában él. Ott érzi jól magát, mert hasonló emberek veszik körül, akik hasonlóan gondolkodnak és hasonló véleményt képviselnek. Akik pedig ezen a buborékon kívül vannak, azok a megtévesztettek, az agymosottak, a hülyék. Nem beszélünk egymással. Nem lépünk ki a buborékból, és nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy a másik miért gondolja úgy, ahogy gondolja. Mi az ő igazsága? Mert igazsága mindenkinek van. Mindenki azt gondolja, hogy az övé a helyes, és a másiké a helytelen. De ma már ezt nem beszéljük meg, hanem csak ráordítjuk a másikra, a mi igazságunkat, és nem is vagyunk kíváncsiak az ővére. Nem is érdekel senkit a másik véleménye. Így alakult ki az ők és a mi. Mi tudjuk a jót, mi cselekszünk helyesen, ők pedig a megtévesztettek, akik nem látják a helyes utat. Így vészel az emberségünk. Nincs empátia a másik iránt, hiszen ő nem velünk van. Ha nincs empátia, emberség és megértés, akkor a világ összezsugorodik, és nem lesz más csak mi és ők. Ebből pedig az következik, hogy a két csoport vezetője egyszer és mindenkorra, dűlőre akarja vinni a dolgot, hogy ne legyenek ők, csak mi. Ez borzasztó. Sóhajtott fel Katalin. Igen az. Tudod, ha jobban megnézel egy embert, látod, hogy van jobb és bal keze, jobb és ballába. Így tud teljes életet élni. Ha olyanra tekintesz, aki valamiért elvesztette valamelyik végtagját, akkor azt látod, hogy bár nehezen, de boldogul a mindennapokban. De vannak olyan élethelyzetek, adódnak olyan feladatok, amiket egyáltalán nem képes elvégezni, mert szükséges lenne hozzá az elvesztett végtagja. Így nem teljes az élete, ezért fontos az egyensúly. Ha az inga valamely irányban kileng, az pedig óhatatlanul magában hordozza a katasztrófa veszélyét. És mi most ezelőtt állunk? A 24. órában vagyunk. Ha nem cselekszem, elveszünk, a nemzetünk belesodródik egy olyan tragédiába, ami sok ember halálához vezethet, és nagyon súlyos árat fizetünk azért, hogy talpra tudjunk állni, ha egyáltalán sikerül. Ehhez szükséges egy ember halála? Igazolás a jó érdekében? kérdezte Katalin. Minden egyes ember halála tragédia. Még nagyobb, ha az erőszak által történik. De még a legbutább állat is védi az övéit, és ha kell, még az életét is feláldozza értük. Remélem, az életemet nem kell feláldoznom, de minden eszközt megragadok, hogy az enyémet és a hazám szuverenítását megvédjem. Elemi kötelességem úgyis, mint állampolgárnak, pláne, mint miniszterelnöknek. Csak azt teszem, amit tennem kell, különben darabokra hullik az ország, válaszolta a férfi. Megöleted a Brazilt? Nézd, ahogy az élet, úgy a politika sem fekete vagy fehér. Hosszú évtizedeken keresztül magunkra hagytuk azokat az embereket keleten. És most nem csak a cigányokra gondolok, hanem a többi mély szegénységben élő emberre is. Csak ment a propaganda éveken keresztül a televízióban, a rádióban és a nyomtatott sajtóban, hogy micsoda nagyszerű dolgokat vittünk vékezés, mennyire jól élnek. Miközben a társadalom alsó rétegeiben megöltük a reményt. Aki szegény, az maradjon a legszegényebb. Akinek nincs pénze tanulni, az ne tanuljon. Akinek szegények a szülei, az csak ne legyen okos, és ne gondolkodjon azon, hogy vár rá egy karrier ebben az országban. Akinek nincs pénze magánellátásra, az várja ki a sorát az állami kórházban. Mindenkit ellátunk. Csak van olyan beteg, aki az ellátás előtt meghal. Ja kérem, hosszú a várólista. Micsoda képmutató magatartás ez? Mit tettünk ezekkel az emberekkel? Törődtünk a munkában megfáradt idős emberekkel? Szociális ellátásuk megfelelő? Ma kis nyugdíjukból tengetik a napjaikat, miközben nekik is boldog öregkort ígértünk. Nézd meg, mi lett velük! A covid a 20-as évek elején ebből a társadalmi rétegből szedte a legtöbb áldozatát. 40 ezer ember halt meg. Ez egy magyar kisváros lakossága. Ez annyira szomorú. Sóhajtott fel Katalin. Igen, az, és én szégyellem magam. De miért, Miklós? Mert ők bíztak bennünk, Katalin. Hittek nekünk, mi pedig magukra hagytuk őket a nyomorúságukban, kilátástalanságba taszítva őket, mert egyes-egyedül csak a hatalom megtartása volt a cél. De te nem felelsz ezért, hiszen nem voltál akkor még vezető pozícióban. De igen, felelek mindenért és mindenkiért. Azokért is, akik egyet értenek azzal, amit csinálok, és azokért is, akik nem szimpatizálnak velem. Mit látnak ők, ha rám néznek onnan keletről? Én vagyok az ország miniszterelnöke. Én vagyok az, aki otthagyta őket magukra. Erre feltűnik egy fickó a semmiből, aki brazilnak nevezi magát, és a saját fegyverünket fordítja ellenünk. Ezt nem értem, Miklós. Reményt ad ezeknek az embereknek. Reményt egy jobb életre, ha nem is az ő életükben, de a gyerekeikében biztosan. Megvédi őket a korrupt tisztviselőktől, a korrupt államtól és a rendőrök túlkapásaitól, megélhetést biztosít nekik és igazságot szolgáltat, ha kell. Mit fogsz tenni? Szívem szerint élve elfogadnám, és egy nyílt tárgyalás keretében, amit a sajtó is közvetít, törvényes keretek között felelősségre vonnám, de ez ebben a helyzetben egyszerűen lehetetlen. Miért lenne az? Hiszen egy tárgyalás azért tisztességes eljárás, nem? Fogadhat ügyvédet, védheti magát. esetben igen, viszont nem tehetem meg, mert ha egy tárgyalás keretében hangot adhatna a nézeteinek, olyan színben tüntethetné fel önmagát, mint egy forradalmár, aki a jó ügyért harcol a rosszak ellen, akik mi vagyunk, és akik elnyomják az igazság és szabadság szerető népet. A történetben az is szerepet játszik, hogy információink alapján egy idegen állam a és a nyilvánosság nem segít a két ország közötti jó viszony fenntartásában. Ne haragudj, de ezt nem engedhetem meg. Akkor vereckejre bízod a sorsát? Miért őt választottad? Ismerted már korábban is? Nem, nem ismertem. Apám ismerte még diplomata szolgálata során. Egy külföldön bajba került magyar állampolgárt kellett kiszabadítani, akit túszul ejtettek Közép-Ázsiában, ahol missziós feladatot végzett. A kormány vereckeit és a csapatát küldte a feladat megoldására. Minden nagyobb sajtó és diplomáciai visszhang nélkül csendben gyorsan oldották meg a feladatot. Embert sem veszítettek. Idővel még volt három hasonló eset, amiben szintén vereckei vetették be. Mindenki legnagyobb megelégedettségére oldották meg a feladatokat. Amikor belekerültem a politikába, apám annyit mondott, ha bajba kerülsz, keresd meg vereckei Lászlót, ő biztosan segíteni fog. Nyomon követtem a futását, a félre sikerült akciót, a kirúgatását. Majd eltűnt a szemem elől. De most itt van? Igen, itt van. Sándor megtalálta nekem. Remélem, vereckei pedig a Brazilt találja meg. Annyira fontos személy? Igen, nagyon. Mára már ő uralja teljes egészében a csempészetet a keleti határnál. Ellenőrzése alatt tart három keleti vármegyét, levágom a fejet, megtöröm a vajdákat. Vagy követik a brazil példáját, vagy fejet hajtanak. Erőt kell mutatnom, hogy fel tudjam ajánlani a békét. Meddig fog ezt tartani? Nem tudom pontosan. A brazil kiiktatása után a rendcsinálás hosszú időt vesz igénybe. A sebek, amik a lelkekben keletkeztek, azok viszont nagyon lassan fognak behegedni. Idő kell a megbékéléshez. De elmúlni azt hiszem sosem fognak. Nagy feladatok várnak ránk, hiszen új alapokra kell rakni a nagy rendszereket és az alrendszereket, például új szociális, oktatási, egészségügyi és agrárpolitikát kell csinálni. Szinte újjá kell lépíteni az országot, és ehhez a béke elengedhetetlen. Mentálisan már így is megrokkant az ország. Velünk mi lesz Miklós? Amennyiben nincs ellenére, hölgyem, a művelet végeztével szerény polgári keretek között nőül veszem. Ha magához megyek. No csak, visszatáncol, kisasszony! Csak a testem kellett, egy, egy éjszakás kaland voltam. Pontosítsunk, több éjszaká kaland voltál, és igen szeretném, ha te lennél életem legnagyobb kalandja, ami a sírig tart. Ez most mit is akar jelenteni? Azt, hogy igen, te csacsi, nőül megyek hozzád. Na, azért. Mindig itt leszek melletted, Miklós. Történjen bármi is. Szeretlek. Köszönöm, drágám! Én is szeretlek. Másnap reggel a miniszterelnök rendkívüli kabinetülést hívott össze. Az összejövetel előtt felhívta az igazságügyi minisztert, és megkérte, hogy keresse fel a kabinetűés után, hozza magával a kidolgozott javaslatot. A város másik pontján már a marosi a reggeli jelentések olvasásával volt elfoglalva, amikor villogni kezdett az asztali telefon központján egy lámpa, a titkárnője volt az. Uram, a műveleti igazgató keresi, hallotta Judit hangját. Küldje be! A férfi belépett, arcán elégedett mosoly terült szét. Jelentkezem, főnök. Jó reggelt! Milyen vidáma reggel valaki? Van mire, felelte az igazgató, azzal egy vékony papír nyújtott át a főnökének. Mára Marosi csak a kezeivel intett, hogy foglaljon helyet, és belemerült a jelentésbe. Mikor végzett a jelentéssel, a beosztottjára nézett. Ez biztos? Biztos, főnök. A srácok tegnap este fogták el a forgalmazást, reggelre megvolt a szám is. 99 hogy a készülék ott van a másik mellett. A fiúk egy méterpontossággal bemérték. Ki tud róla? A technikusok. Te és én. Akkor ez maradjon is így. Beszélj még egyszer a technikussal, hogy álljanak rá a nap 24 órájában. Már rajta vannak. Rendben. Megyek. Tájékoztatom a miniszterelnököt. Köszönöm. Szép munka volt. Miután a műveleti igazgató távozott, Szólt a titkárnőjének, hogy a kocsia álljon elő, és telefonáljon a miniszterelnöki hivatalba, és kérjen azonnali kihallgatást a miniszterelnöktől. Fogta a dossziét, betette a táskájába, és kisihetett az irodából. A garázsban a sofőrje már várta. Lendületesen haladtak a reggeli forgalomban, volt, ahol kék lámpát kellett használnia, de az ügy nem tűrt halasztást. Sietős léptekkel közeledett a miniszterelnök irodája felé, és nagy lendülettel nyitotta ki az ajtót. Sándor, mi olyan sietős? kérdezte meglepetten Katalin. Jó reggelt, Katalin! A főnökkel kell beszélnem. Sürgős? Egy óra múlva rendkívüli nemzetbiztonsági kabinetülés lesz. Arra készül. Ez nem tűrhalasztást. Azonnal bejelentem, mondta Katalin. Majd lenyomott egy gombot a telefonon, és bejelentette. Fáradjon be, Sándor! A miniszterelnök az íróasztala mögött ült, és az előtte lévő iratokat tanulmányozta. Az ajtó nyitására felpillantott. Jó reggelt, Sándor! Mi az, ami nem tűr halasztást? Jó reggelt, főnök! Jelentkezem! Már a Marosi kivette a táskájából a dossziét, és átnyújtotta. Majd helyet foglalta tárgyalóasztalnál. Kenderesi gyorsan átfutotta a két oldalt, és kérdőn nézett a másik férfira. Ez biztos, Sándor? 99 százalék. A fiúk egy méteres pontossággal állapították meg a készülék helyét. Ma reggelig nem mozdult meg. Párhuzamosan mozog a másikkal. Folyamatosan követik. És most ott van, ahol a jelentésben szerepel? Igen, főnök. Ott. Kenderesi felállt a székből, megkerülte az íróasztalt, és megállt Máramarosival szemben. Gondolom, tisztában vagy, hogy ez mit jelent? Igen, tisztában, és csak rajtad múlik, hogy hogyan kezeled. Igen, tudom. Most egy fél óra múlva kabinetülés kezdődik, utána beszélünk. Előkészítsem az administratív intézkedést? Operatívat kérek. Mire vége a kabinetülésnek, Mindenki legyen készen létben. Még ma le akarod zárni? A pasi itt lesz egy fél óra múlva. Amint végzünk és visszamegy az irodájába, az embereid azonnal csapjanak le rá. Ez parancs, Sándor. Értettem. Az akciót személyesen fogom irányítani. Vereckejékről van valami hír? Nem. Még nincs. Akkor munkára fel. Már a marosi kiviharzott az irodából és robogott vissza a hivatalába. A műveleti igazgatóval egyeztették az akció részleteit. A résztvevők sorra érkeztek a kabinetülésre. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, a miniszterelnök végigtekintett a jelenlévőkön, majd kedélyes hangon üdvözölte őket. Jó napot, uraim! Azért hívtam össze a kabinetet, hogy számot adjanak az eddig elvégzett feladatokról. Miniszter úr, fordult az öreg belügyér felé. Hogy állunk a karhatalmi feladatok logisztikai előkészítésével és a karhatalmi erők készenlétével? Miniszterelnök úr, a mai napon kezdett bele a jelentésébe a belügyminiszter, majd hosszasan sorolta mindazon intézkedéseket, amiket megtett és jelentette a készenlétet. Mikor tud a logisztika elindulni? kérdezte. Négy órán belül, válaszolta miniszter. Remek? Megértette, mit kértem öntől? Kérdezett vissza. Tökéletesen. Az emberek tudják a feladatukat, egy használaton kívüli objektumban begyakorolták a tevékenységet, készen állunk a feladat végrehajtására. A rendőrség karhatalmi egységei két órán belül indulni tudnak. Nagyszerű. Köszönöm, miniszter úr. Uram, megenged egy kérdést? Parancsoljon. Azt beszélik, hogy a hírszerzésnél idegen emberekből álló csoport jelent meg. Igaz ez? Nos, miniszter úr, úgy tudom, hogy ön ismeri a hírszerzés alapelvét. A jó hírszerző az, akit senki nem ismer. Így nyugodtan tud dolgozni. Mindig is körüllengik bizonyos legendák és pletykák a tevékenységüket. Ez is egy lehet a sok közül. Nem pont erre gondoltam. Hanem mire? Olyan akció szervezése? amelyben külföldiek vesznek részt. A hírszerzési akciókért már a marosi tábornok felel. Nekem. Ön is nekem felel, amíg a kormányom tagja. Öreg motoros már ahhoz, hogy tudja, milyen kritériumai vannak a hírszerzési akcióknak. Igen? Igen, miniszterelnök úr. Akkor ezt megbeszéltük. Koncentráljon inkább a saját feladataira. Most pedig, fordult a honvédelmi miniszter felé, hogy áll a dandár? A kiképzés kétharmadán túl vagyunk, már csak apróbb kiigazításokat kell elvégezni, és bevethető a dandár. Értem. Zászlóai kötelékben fogják a feladatukat végrehajtani a rendőrség erőivel együttműködve. Miniszterelnök úr, tisztelettel megjegyzem, még nem teljes a felkészítésük, tiltakozott a honvédelmi miniszter. Miniszter úr! Azért vagyunk itt, hogy tájékoztassam önöket a döntésemről. Sajnos, uraim, nincs több időnk. Lépnünk kell. Ha jobban tetszik, az időablak már nem sokáig van nyitva, lépéskényszerben vagyunk. Most még előnyt élvezünk, de ezt az előnyt hamar el is veszíthetjük, ha sokáig hezitálunk. Meghoztam a döntésemet. Figyeljenek, kérem, mert ezen az életünk múlik. Majd a miniszterelnök hosszasan beszélni kezdett. Ahogy sorolta a feladatokat, úgy állt össze a jelenlévők fejében az, amit big picturenek, azaz nagy nagyképnek neveznek. A tervezés során már látták a saját területükön, hogy nagyszabású műveletre készülhet, de most értették csak meg, valójában mit is akar. Mire a mondandója végére ért, tekintetét végighordozta a jelenlévőkön. Mindenki megértette a feladatot? Van kérdés? Mekkora ellenállásra számít a lakosság részéről? A bűnözői csoportok nem fogják könnyen adni magukat, vetette közbe a belügyminiszter. Nos, ami a lakosságot illeti, szükségállapotot fogok kihirdetni, ami kijárási tilalommal fog együtt járni. A bűnözők elfogása és a szűrőtáborokba szállítása pedig a karhatalmi erők feladata lesz. Értem, uram, de ha ellenállnak... Minden törvényes eszközzel le kell törni az ellenállást és helyre kell állítani a rendet. Fegyvert is használhatnak? A törvény szerint igen, használhatnak. Lesznek áldozatok? Ezt hogyan fogjuk kezelni, szólt közbegon terhelten a honvédelmi miniszter. Igen, számoltam ezzel. Csak remélni merem, az áldozatok ha lesznek, azok a bűnözői csoport tagjai közül kerülnek ki. Ezért is hangsúlyozom, a civil lakosság védelmét. A teljes felelősség az én vállamon nyugszik. Mikor indul az akció? kérdezte a belügyminiszter. Ma, ha véget ért a kabinetülés, indítsa a logisztikát, és a karhatalmi erők is szakaszosan induljanak. Kezdjék meg a szűrő táborok felállítását. Két napjuk van rá, hogy a készellétet jelentsék. Az ászlóaljak századkötelékben vonuljanak a kijelölt gyűjtőtáborokhoz, táborokhoz, és kezdjék meg a bázis kiépítését, készüljenek fel a területen történő feladatok végrehajtására. A művelet vezetésével és koordinálásával Máramarosi tábornokot bíztam meg, a karhatalmi és omvétségi parancsnokoknak, ő tartja az akció előtti utolsó eligazítást. Még egy órán keresztül folyt a megbeszélés, majd a miniszterelnök berekeztette az ülést. Jó munkát, uraim! Mostantól Mindenkitől 24 órás készenlétet kérek. A miniszterek köszönés után sietősen távoztak, sok volt a tennivaló. Kenderesi kisé idegesen ment ki Katalinhoz az előtérbe. Sándor járt itt? kérdezte. Nem, kérsz kávét? Igen, kérek. Minden rendben, Miklós? Igen, persze, minden rendben, drágám. A belügyminiszter a kabinet főnökével együtt a szolgálati kocsi hátsó ülésén ült, és hangosan méltatlankodott. Jól tudta az a kis pöcs, hogy tudok vereckeiről, mondta a belügyminiszter. Finoman a tudtára adta főnök, hogy leleplezte a titkát. Azt hiszi, hogy ő fújja a passzát szelet? Majd én megmutatom ennek a kis mitugrásznak. Nem veszélyes keresztbe tenni a miniszterelnöknek, uram? Úgy teszünk keresztbe, hogy nem is fog ránk gyanakodni. Megvan a tervem. Amikor a tervek udarcba fullad, én ott leszek, hogy átvegyem az irányítást. A gépkocsi bekanyarodott a minisztériumi mélygarás bejáratához. Az őrség ellenőrzését követően a sofőr behajtotta a miniszter számára kijelölt parkolóba. Az utasok kiszálltak a gépkocsiból és a lifthez mentek. Rác a földszinten, a büfé szinten akart kiszállni. A főnöke megállította. – Robert, egy fél óra múlva legyen az irodámban! – utasította a fiatal férfit. – Igen, uram, csak iszom egy kávét! – hangzott a válasz. Kávéval a kezében kiment az udvarra és leült az asztalhoz. Elővette a mobilját és gyorsan gépelni kezdett. Kis idő múlva végzett és visszaolvasta az üzenetet. Minden információ benne volt az üzenetben, így nyomott egy gombot és elküldte. A mobilt eltette, a kávéját egy hajtásra kiitta, majd elindult az irodája felé. Tíz perccel a belügyminiszter érkezését követően fekete terepjárókból álló konvoj kanyarodott be a mélygarás bejáratához. Az első gépkocsiból fekete egyenruhás, fegyveres férfi szállt ki, aki a kommandó parancsnoka volt, társaságában egy öltönyös, szemüveges férfi volt, aki dr. Temesvári Imre néven mutatkozott be a szolgálatvezetőnek. Beosztását tekintve az igazságügyi minisztérium állományába tartozott, mint nyomozást felügyelő bíró. Felmutatta a miniszteri parancsot, ami alapján eljárást folytat, és minden egységnek támogatnia kell a feladata elvégzésében. Utasította a váltásparancsnokot, hogy miután behajtanak az objektumba, a sorompót és az elektromos kaput is engedjék le. A garást lezárták. Az utasítás ellenőrzésére egy fegyveres kommandós az őrséggel maradt. Az épület főbejáratánál hasonló jelenet játszódott le. Itt is hagytak egy kommandóst. A főbejárat automata ajtaját lezárták, a forgóajtót kikapcsolták, a forgóvillás beléptetőt is áramtalanították. A bíró máramarosi tábornok, mert az egyik gépkocsiban ő is ott volt, három fegyveres kommandós társaságában liftel ment fel a kabinetfőnök irodájához. A többi kommandós a lépcsőt használta. Belépve az iroda előterébe, a titkárnő a meglepetéstől szólni sem tudott. A bíró benyitott az ajtón, rác Robert, kabinetfőnök az íróasztala mögött ülve, Elmerülten dolgozott a számítógépén. Felpillantott a monitor mögül, és a gyomra azonnal görcsbe rándult, amikor megpillantotta a férfit. A bíró megszólalt. Rácz, Robert? Igen, az vagyok, felelte a fiatal férfi falfehér arccal, mert a bíró mögött megpillantotta már a marusit. Dr. Imre, nyomozási bíró vagyok. Kezemben van az igazságügyi miniszter parancsa, mondta. Majd a férfi felé lépve átnyújtotta az írásos parancsot. A törvény nevében önt hazaárulás, kémkedés, állami és szolgálati titok megsértése, valamint hivatali hatalommal való visszaélés alapos gyanújával őrizetbe veszem. Nem köteles mondani semmit. Megértette a vádat? kérdezte a bíró. Igen, bíró úr, megértettem. Felelte a férfi megtörtén. Vegyék őrizetbe! utasította a kommandósokat a bíró. Azok gyors kötözővel megkötözték a kezét, fejére fekete kámzsát húztak, és közre fogták a férfit. Már indultak volna, amikor egy kiáltás hangzott. Mi folyik itt? A belügyminiszter állt feldultan a titkárnő előterében, és dősen nézett az idegen férfiakra. Rácz titkárnője értesítette a fejleményekről, és gyorsan átsietett. Üdvözlöm, miniszter úr, köszöntötte mára Marosi. Mi folyik itt tábornok, a tudom nélkül. Ehhez nincs joga. Ez hivatali hatalommal való visszaélés, ezért megüti a bokáját. Azt hiszi, maga mindent megtehet. Hát nem kis barátom, majd én megmutatom magának, hogy nem, ordította magából kikelve, miközben a feje egyre vörösebb lett. Nyugodjon meg, miniszter úr. Kérem menjünk át az irodájába, és tájékoztatom a kialakult helyzetről. Az őrizetest vigyék a központba kihallgatásra, utasította a kommandósokat. A belügyminiszter máramarosi Marosi és a fegyveres kommandós kíséretében a miniszter irodája felé vette az irányt. Rácot a két kommandós elvezette, két fegyveres pedig állt az iroda előtt, várva a helyszínelő csapatot. A belügyminiszter irodájába érve az idős férfi lehuppant a székébe, és dühösen Mára Marosira förmett. Magyarázatot követelek, tábornok! Máramarosi nem zavartatva magát, helyet foglalt és belekezdett. Elmesélte, hogy azért nem tudtak a Brazil nyomára jutni, mert rác Robert volt a téglája. Kiadta Brazilnak az informátorok nevét, és tájékoztatta őt a rendőrség minden lépéséről. A miniszter dühösen felelt. Ez egyszerűen koholmány? A maga kis titkosszolgálati játszmája. Mára Marosi a nála lévő táskából elővett egy dossziét, és átnyújtotta a miniszternek. Az idős férfi neki állt olvasni. Egyre jobban elvörösödött, majd levegőért kezdett kapkodni. Kezével igyekezett az inge nyakát kigombolni. – Miniszter úr, jól van? – kérdezte Máramarosi, miközben felpattant a székéből. – Egy kis vizet? – kérte a miniszter elcsukló hangon. Máramarosi az asztalon álló kancsóból töltött egy pohárba, és a férfi kezébe nyomta. – A gyógyszerem! – nyögte a miniszter. – Hol a gyógyszere, uram? – A fiók! A, a fiók! Tovább nem folytatta, a pohár kiesett a kezéből, és a miniszter lecsúszott a székről. – „Felcsér!” kiáltott Máramarosi. Az ajtó előtt álló kommandós benyitott az irodába. Azonnal szóljon a felcsernek, és hozzanak egy defibrillátort! A miniszternek szívrohama van. Értesítse a mentőket! A kommandós beleszólt a rádiójába, közben kiszaladt a folyosóra, ahol egy kézi defibrillátor volt elhelyezve, és azt behozta az irodába. Robogó léptek zaja hallatszott, megérkezett a bevetési egység felcsere. Mi a baj, uram? kérdezte. Azt hiszem szívrohama van, válaszolta Mára Marosi. A felcserés a kommandós társa felsegítette a félig ájult minisztert, és az irodában lévő vastag szőnyegre helyezték. A miniszter már nem lélegzett. Azonnal megkezdték az újraélesztését. Tíz perc múlva a egysége is megjelent az irodában, átvették a feladatot. Még egy fél órát küzdöttek, amikor a mentőegység orvosa jelezte a többieknek, hogy álljanak le. A halál a 15 óra negyven perc. Sajnálom, uram, a belügyminiszter meghalt. A kommandós parancsnok értesítette a bevetés irányítót, hullaszállítót és helyszínelőket őket kért. Mára Marosi megköszönte a mentősök áldozatos munkáját. Köszönöm, uraim, önök igazán megtettek mindent. Idős volt, nem bírta a szíve, válaszolt az orvos. Valószínűleg, Távozhatnak, uraim! A mentősök távozása után már a marosi körbenézett az irodában. Észrevette, hogy a páncélszekrény nyitva van. Belenézett. A felső polcon egy fekete bőrkötésű vastag jegyzet füzet hevert. Kivette és beleolvasott. Már hallott erről a jegyzetről, kormányzati körökben nagy legenda lengte körül, de igazából senki sem látta. Ő pedig itt fogja a kezében. Ahogy fogta a könyvet, az ujja valami keményet érzett a borítón. A hátsó borítónak a belsején egy tároló zseb volt kialakítva. Belenyúlt a zsebbe, és egy pendrive-ot vett ki. Azonnal zsebre tette. A fekete jegyzett könyvet pedig a táskájába. Utasította a kommandó parancsnokát, hogy a zárlatot oldják fel, a két irodát biztosítsák a helyszínelő kiérkezéséig. A folyosón elővette a telefonját és tárcsázott. Igen, hallotta az ismerős hangot. Jelentkezem, főnök. Minden rendben ment, Sándor. Rácott őrizetbe vettük, Most viszik be a központba kihallgatásra. A belügyminiszter meghalt. Meghalt? Úristen, hogyan? Mi történt? Miután tájékoztattam az ügyről, valószínűleg annyira megviselte a beosztottja árulása, hogy szívrohamot kapott. A bevetési egység felcsere azonnal megkezdte az újraélesztését, de már a kiérkező orvos sem tudott rajta segíteni. Nyugodjon békében, micsoda tragédia! Igen az, viszont találtam valamit a páncélszekrényében, ami érdekes lehet. Mit? Egy fekete mappát. Átviszem hozzád. Most az igazságügyi miniszterrel fogok tárgyalni, utána keress fel. Értettem, bemegyek a központba, megnézem a kihallgatást, hát ha mond valami érdekeset. Tedd a dolgot, Sándor, felelte a miniszterelnök, majd bontotta a vonalat. Mára Marosi a garázsban beült egy fekete terepjáróba és elindult a központba. Egyből a kihallgató helyiségbe ment. Az üvegfalon túl az asztalnál az államtitkár összetört alakját látta. Vele szemben a kihallgató tiszt, barátságos hangon kérdezgette. A kamerák forogtak. Mondott valami érdekeset? Kérdezte a műveleti igazgatót, aki ugyancsak az üvegfalon át felügyelte a kihallgatás menetét. Itt az első leírat. Gondoltam, érdekelni fog. Nyújtott át egy vékonyabb papírköteget. Mára Marosi gyorsan olvasott. A szentségit! Kiáltott fel, majd gyors léptekkel elhagyta a kihallgatót. Az irodájába sietett, elővette a műholdas telefont és tárcsázott. A vonal másik végén vereckei jelentkezett be. A tábornok öt percen keresztül beszélt, majd bontotta a vonalat. A hírszerzés külvárosi objektumában egy konténer irodában éppen eligazítás zajlott, amit Mára Marosi telefonja szakított félbe. A hívás után vereckei a többiekhez fordult. Friss információ. A brazil magyar embere lakatos bolykó aladár, tarpán élő cigányvajda. Sándor. A brazil vásárosnaményben fészkelte magát egy családi házba. Most azonnal szedjen össze minden információt erről a vajdáról. Műholdas képet kérek a házról. Üzenjen az amerikaiaknak, hogy most segíthetnek? Állítsák rá a műholdat a két házra. Hány ember védi a házakat? Van-e fegyverük? Ha igen, mit látni? Nézzem be a műhold, még az ágy alá is. Derítse fel a kapcsolatait. Mindent, amit csak tudni lehet róla, azt tudni akarom. Munkára, utasította Fehér Sándort, a csapat IT-szakemberét. Szóval ez a vajda az egyik főembere. embere, szólalt meg Petya. Ez mondta már a Marosi. Emlékszel a Brazil nevére? kérdezett vissza Petya. Hát persze, bolykó, Lehet köztük kapcsolat, vagy véletlen a névazonosság. Majd Sándorunk megmondja. Addig is folytassuk, mondta Petya, majd újra belekezdett a mondandójába. Szóval ott tartottam, hogy Tarpán lesz a bázisunk, egy helyi vadásztársaságnál. A tulajdonos egy nyugdíjas alezredes, aki mellesleg a hírszerzésnek dolgozik. Egy csapat, hat fő, három terepjáróval már a helyszínen van, és mint vadászok jelentkeztek be. A következő hat fős csapat ma reggel indult, szintén vadászni. Mi pedig két nap múlva indulunk. Minek ennyi ember? Ekkora a felhajtás. Vetette közbe Zsolt. Jó okunk van feltételezni, hogy tudnak rólunk, és arról is, hogy vadászok fognak érkezni. Ezért úgy döntöttünk, hogy három társaságot küldünk, admatekozzanak, hogy kik az igaziak. Oké, értem. Akkor az első két csapat nem az igazi, csak elterelés? És is, elterelés is, de igaziak is. Ezt hogy érted, főnök? vetette közbe Galambos Karcsi. Nézd, nekünk az elsődleges és legfőbb feladatunk a brazil kiiktatása. Az igazi neve Oleg bolykó aki az ukrán hírszerzés ezredese. Megerősített információ szerint egy kemény vonalas tábornok, Iván Sztyepanenko megbízásából végzi a felforgató tevékenységét a keleti ország részben, feltehetően azzal a céllal, hogy valamiféle polgárháborút robbantson ki, etnikai színezet mögé bújtatva. Etnikai? Milyen etnikai? vetette közbe kis Tamás. Nos, Leegyszerűsítve cigányok és magyarok közötti konfliktus. A magyarok annyira elnyomták a cigányokat, megalázták őket évtizedeken keresztül, hogy a romák úgy döntöttek, jöjjön a fegyveres ellenállás. Ezért kezdtek bele a Roham nevezetű roma önvédelmi erő felállításába. Az első 10-30 embert, erről nincs pontos infónk, valószínűleg az ukrá háborúban edzették, ott szereztek harci tapasztalatot. Ezek kezdték el a roham első tagjainak a kiképzését. Fegyvert nem kunst szerezni a háború árnyékában. Miután a Brazil átvette a csempészet felett az ellenőrzést, brutál mennyiségű pénz ütötte a markát, amiből bőven telt megvesztegetésre, de ne hagyjuk szótlanul a szegények támogatását sem. – Mi a fene? – vetette közbe kis Tamás. – Igen, jól hallottad. A faszi pénzzel támogatta a romákat, és megtiltotta a kamatos pénzt. Ezzel sok ellenséget szerzett magának, de mivel nyomtalanul eltűnt három olyan ember is, akik így kölcsönöztek pénzt, a többiek meglapultak. Szóval népszerű lett a szegény romák körében. – Mi a csapda? – kérdezte Galambos Karcsi. – Nem az elfogására jöttünk, hanem hogy likvidáljuk – válaszolta Petya. Mit fognak szólni ehhez az ukránok? kérdezett közbe Ballagó Zsolt. Tudomásom szerint nem hivatalos csatornán keresztül jelezték, hogy ezt az ügyet magyar belügynek tekintik. Hivatalosan nem is tudnak semmit, és nem ismernek Olechbolykó nevű ukrán ezredest. Akkor az ukrán rész oké, nyugtázta karcsi, de még mindig nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy hol a csapda. Igen. Nos, nem vagytok zöld a fickó biztosan jól elbarikádozta magát a házban. Tíz-harminc közötti harc edzett ukrán katona védi, folytatta Petya. Nem tudjuk a pontos számot? kérdezte kis Tamás. Nem, nem tudjuk. Remélem a műhold felvételekből és a helyszínen majd többet megtudunk. Számolok még mindenféle jelzőberendezéssel, rejtett taknákkal, szóval mindenföldi jóval. Azt mondod, hogy csendben nem jutunk be? Szólt Ballagú Igen, azt. Miért nem kérünk dróncsapást a házra, azt jó napot? Mi meg végignézzük a mozit és nyugtázzuk, mint földi egység a megtörténtét. A hírszerzés szerint fél éve egy rajtaütésben eltűnt egy fiatal főhadnagy. Azt gyanítják, hogy a brazil fogságában van. Hát, a csatában vannak veszteségek, szólalt meg nem láthatta azt a dühös pillantást, amit erre a mondatára lövelt felé Fehér Sándor a laptopja felett. Igen, ezt én is tudom, de meg kell győződnünk arról, hogy a fiú ott van. Ha igen, ki kell hoznunk. Ez a csapda. Nem vagyunk egy kicsit kevesen a melóhoz? kérdezte Galambos Karcsi. Csak nem félsz egy kis lőporszaktól? kérdezett nevetve kis Tamás. A kérdés jogos. Itt jön a képbe a két csapat, akik előttünk mentek le tarpára. Mind kiképzett kommandós, és csatlakoznak hozzánk a feladat végrehajtásában. Így már kezdenek kiegyenlítődni az erőviszonyok, jegyezte meg Tamás. A mi akciónkkal párhuzamosan beindítják a nagy gépezetet is. Mit értesz a nagy gépezet alatt? kérdezte Ballagó Zsolt. A rendőrség karhatalmi erői. A honvédség karhatalmi feladatra kiképzett három zászlóalja közös műveletekbe fog kezdeni, tisztító tűzfedő néven, vette át a szót vereckei. Ez azt jelenti, hogy a három vármegye székhelyen, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán a városi stadiont szűrőtáborrá fogják Nagy szabású razzia keretében idegyűjtik össze a razzia során elfogott és bűncselekménnyel gyanúsított személyeket. Az ellenőrzésüket követően vagy szabadon engedik őket, vagy valamelyik börtön kijelölt részlegébe viszik. Akkor lesz itt felfordulás, jegyezte meg Ballagó Zsolti. Igen, lesz, és ezt ki is fogjuk használni. Térjünk vissza az Ukrá házához. Mi a terv? kérdezte Galambos Karcsi. Nos, mint mondtam, csendben nem fogunk tudni bejutni, ebben fognak segíteni a többiek, akik már előre mentek. Elterelést alkalmazunk, de a részleteket a helyszín ismeretében dolgozzuk ki, válaszolta Petya. A kép csak pillanatnyi állapotot mutat, vetette közbe ballagó Zsolt. Igazad van, de ezért van itt az új tagunk, Sándor, aki a kis madárkájával segít a felderítésben. Van drónunk? kérdezte Karcsi. Igen, van. Az jó. Mi van a felszereléssel? Én csak vadászfegyvereket láttam, kérdezte Tamás. Igen, mert a fedés szerint vadászok vagyunk. Nem kockáztathatjuk, hogy egy korróbb zsaru lebuktasson minket. A felszerelés már a helyszínen van, szólt közbe vereckei, az a lezredes vitte lehetekkel ezelőtt. Na akkor ez is pipa, jegyezte meg Zsolt. Ha nincs több kérdés, akkor pihenjetek, mert holnap reggel indulunk, fejezte be az eligazítást Petya. Eközben a miniszterelnök az irodájában fogadta az igazságügyi tárca vezetőjét. A miniszterasszony tájékoztatta a törvényjavaslatról, amit a kormányfő kérésére állítottak össze. Kenderesi abból indult ki, hogy a keleti ország részben végzett raziákat követően elfogott és előállított személyek közül azokkal szemben, akik alaposan gyanúsíthatók, hogy bűnözői tevékenységet folytattak, a hatályos jogszabályokkal nem tud hatékonyan és gyorsan fellépni. Ezért azt a feladatot adta az igazságügyi tárca vezetőjének, hogy az Egyesült Államokban a szervezetbűnözés ellen megalkotott RIKO-törvényt ültessék át a magyar joggyakorlatba. A RIKO lehetővé teszi az ügyészek számára a hatékony fellépést, például gyilkosság, emberrablás, megvesztegetés, hamisítás, lopás, sikkasztás, csalás, az igazságszolgáltatás akadályoztatása, rabszolgaság, zsarolás, szerencsejáték, bérgyilkosság, kábítószerkereskedelem, terrorcselekmények és pénzmosás ellen. A törvény alapesetben húsz évig terjedő szabadságvesztéssel és teljes vagyonelkobzással fenyegeti a megszegőit. A már meglévő magyar patriot törvény mellé a Ríkót is bekívánta emelni a magyar jogrendszerbe. A törvénytervezet nem a bűncselekmény elkövetésére összpontosít, hanem viselkedési mintákra, amit az ügyészeknek sokkal könnyebb a bíróságon bizonyítani. Elég a bűnszervezethez való tartozást bizonyítani, nem kell a bűncselekmény elkövetését is. Miután átbeszélték a módosításokat, a miniszterelnök elégedettségét és köszönetét fejezte ki a gyors és szakszerű munka Egyben megkérte a miniszterasszonyt, hogy a másnapra összehívott rendkívüli parlamenti ülésen ezt terjessze be önálló képviselői indítványként, amit még aznap meg is szavazhat a parlament. A magyar közlönyben pedig másnap már ki is hirdetik. Semmi nem fog útjába állni a következő hetek és hónapok rendcsinálásának. A miniszterasszony alig lépett ki az irodájából, már a Marosi dugta be a fejét. Főnök Gyere, Sándor, foglalj helyet. Mi történt a belügyminiszterrel? kérdezte. Már a Marosi újra elmesélte az esetet az elejétől fogva. Nem volt a hívem, de a munkáját jól végezte, nyugodjon békében, mondta kenderesi. De még említettél valami mást is? Igen, ezt találtam a páncél szekrényében, mondta, majd elővette a táskájából a fekete jegyzetfüzetet és a pendrive és átnyújtotta. – Olvastad? – nézett kérdőm már a Marosira. – Csak belenéztem – válaszolta. – Az adathordozót megnézted? – Nem, nem néztem meg, de lemásoltam. – Lemásoltad? – A hírszerzést vezetem. A kezdő hírszerző első leckéje, ha a kezedbe kerül egy irat vagy adathordozó, akkor először lemásolod. Elolvasni ráérsz később is – válaszolta. Hol vannak a másolatok? Vont a kérdőre kenderesi. A páncélszekrényemben. Tudod, hallottam plegykákat erről a jegyzetről, de nem hittem el, hogy létezik. Hát, most itt van. Köszönöm, Sándor, hogy elhoztad nekem, mondta hálásan a miniszterelnök. Csak a munkámat végeztem. Váltsunk témát. Mondott valami érdekeset a kabinett főnök? Igen. A kapcsolata egy bizonyos Lakatos bolygó aladár nevű cigány vajda volt, aki egy partin készült videóval megzsarolta, sokat nyomott a latban, hogy rác szülei tarpán élnek, és a biztonságuk veszélyben lett volna, amennyiben nem működik együtt. Ez nem mentség a tetteire, lett volna más választása is, csattant fel a miniszterelnök. Ezt nem állítom, csak a tényszerűség miatt mondtam. Úgy tűnik, hogy a brazillal valami távoli unokatestvéri viszonyban állnak. Oleh bolygó. Emlékszel? Igen, rémlik valami. Nos, a brazil letörte a vajdák kiskirályságát, és a lakatos gyerekből csinált egyfajta fővajdát. A brazil fegyveresei biztosították lakatos hatalmát. Az első időkben volt egy-két nagyszájú vajda, de azok valahogy nyomtalanul eltűntek. A többiek értettek a szóból. Megölték őket? kérdezte Kenderesi. Valószínűleg. A csempészet új ura a Brazil lett a keleti ország részben. A magyar alvezére, ügyintézője pedig a lakatos gyerek. Ő tartotta a kapcsolatot a megvesztegetett helyi politikusokkal, rendőrökkel, bírókkal, ügyészekkel. Lakatos vitte nekik a pénzt. Voltak partik, ahol mindent felszolgált igény szerint. Kábítószert, fiúkat, lányokat. Ez borzasztó, Sándor. Ez a valóság, főnök. Vereckeit értesítetted? Tért át más témára, kenderesi. Igen, tájékoztattam az új fejleményekről. Holnap indulnak? Te mikor indulsz? Két nap múlva. A szűkebb stábon már holnap indul Nyíregyházára, ott fogom berendezni a főhadiszállásom. Van olyan kérdés, amit szerinted nem beszéltünk meg? Nincs főnök. Tiszta és világos minden. Akkor sok szerencsét, Sándor. Felelte a miniszterelnök, és felállt a székéből. Mára Marosi is így tett, majd a két férfi átölelte egymást. Vigyázz magadra, barátom! búcsúzkodott a miniszterelnök. Ne aggódj, Miklós! Mára Marosi határozott léptekkel kísietett az irodából. Az indulásig még annyi tennivaló várja. Miután a barátja távozott, visszaült az íróasztalához, hogy megfogalmazza a belügyminiszter nekrológiát. A televíziós táb az irodájában fogja felvenni a beszédét, és az esti híradó előtt vetítik le. A felvételt követően hazament. Katalin már várta. A könnyű vacsora után egyből ágyba bújtak. Nehéz hónapok jönnek. Gondolták mindketten. De mindketten másra gondoltak. Kenderesi sokáig forgulódott ágyában, az elkövetkező napok körül jártak a gondolatai. Holnap bejelenti a sajtóban. Lassan álomba merült. A reggeli hírműsorok fél óránként harangozták be, hogy a miniszterelnök rendkívüli bejelentést készült tenni a televízióban pontosan 13 órakor. A stáb már kora reggel a miniszterelnök irodában volt, hiszen a bejutásuk sem egyszerű, és a technikai beállításoknak is idő kell. Kenderesi 12 órára jelezte érkezését. Otthon akart még dolgozni a bejelentésen. Már csak olvasgatta, amikor a testőre dugta be a fejét a szoba ajtaján. Itt az időfőnök. Már is megyek, válaszolta. Miután belebújt a akójába, Kisietett a lakásából, 12.30-ra bent volt az irodájában. A helyszín már be volt rendezve, nemzeti színű zászlók, címer és a többi. Miután leült a székébe, a sminkes vette kezelésbe. Tíz perc alatt végzett. Következett a kamera próba. Miután mindenki mindent rendben talált, a rendező az órájára pillantott, intett kenderesinek. Mehet. Tisztelt honfitársaim! A mai napon, tekintettel a kialakult feszült helyzet megszüntetése és a bűnbandák felszámolása érdekében, szükségállapotot hirdetek ki borsodabaúj zemplén, zemplém Szabolcs szatmár bereg és Hajdubihar vármegyék területére. Egyben kiárási tilalmat rendelek el este 22 órától reggel 6 óráig. A vármegyék szomszédos országokkal rendelkező határain teljes határzárat rendeltem el. A feladat végrehajtását már a tegnapi napon megkezdték a Magyar Honvédség, a rendőrség és a határvadászok kijelölt alakulatai. Az országba be- és kilépni szándékozók csak tételes ellenőrzést követően tehetik ezt meg. A megnövekedett feladat ellátása érdekében rendőri és katonai erőket vezényeltem a térségbe. Kérem a lakosságot, hogy mindenben működjenek együtt a karhatalmi erőkkel, információval segítsék a munkájukat, a rendőrök és a katonák a bűnözők elfogása érdekében ma hajnalban Razziába kezdtek. Céljuk nem a békés lakosság zaklatása, hanem a bűnözői csoportok vezetőinek és tagjainak az elfogása. Kérem a lakosságot, hogy mindenben működjön együtt a karhatalmi erőkkel, és segítse a tevékenységüket. Köszönöm az együttműködésüket. Az utolsó mondat után a kamera kikapcsolt. Kenderesi alig várta, hogy a stáb elhagyja az irodáját. Távozásukat követően a telefonjáért nyúlt, tárcsázott. A vonal túlsó vége foglaltat jelzett. Mérgesen nyomta meg a gombot. Az órájára pillantott 13 óra 45 perc. Kettőkor indul a parlamentbe, ahol az új törvényt kell ma elfogadtatni. Már beszélt a frakcióvezetővel, hogy a javaslatnak még ma át kell mennie, hogy a frakció megszavazza, e felől nyugodt lehet. Kilépett az irodájából, és a testőre kíséretében elindult a kocsiához. Az országos rádióállomások átvették a bejelentést, és óránként megismételték. A lakosság feszülten várta, hogy most mi fog következni. Azoknak, akik az érintett Vármegye székhelyének lakói voltak, értelmet nyert a hetek óta tartó sürgésforgás a városi stadion körül. Első lépésként a katonák a stadion 500 méteres sugarú körében minden utcát lezártak. Csak azok léphettek be ebbe a körbe, akik ott laktak vagy ott dolgoztak. Minden szemét, aki be akart lépni a lezárt területre, alapos ellenőrzésnek vetették alá, és amennyiben bebizonyosodott, hogy a körön belül lakik vagy dolgozik, akkor beengedték. Hatalmas teherautók szállították a stadion melletti parkolókba a konténereket, amelyeket az ott lévő építőmunkások a katonák felügyelete mellett kisebb lakóövezetté építettek össze. Az áramszolgáltatók munkásai a közeli villanyoszlopokról árammal látták el a konténerparkot. Tányérontennák kerültek a konténerek tetejére a műholdas kapcsolat biztosítására. A konténerek között volt, ami vezetési pontként szolgált, többiben iroda, műszaki állomások és kihallgató helyiségek kaptak helyet. De az ott dolgozók számára szállást, kommunális és étkező részt is kialakítottak. A stadionban a katonák mobil kordonok segítségével hat részre osztották a futballpálya területét. Minden egyes rész egyik oldalára sátrakat emeltek, bennük tábori ágyakat helyeztek el a majdani átvonuló lakók számára. A sátrakkal szemben mobil vécéket telepítettek. A szöges dróttal elválasztott részek között folyosók húzódtak, itt majd az őrség mozoghat. A hajdan mérkőzésektől tudósító, az egész pályát bemozogni képes kamerák, a jövőben majd a fogvatartottakat figyelik 24 órán keresztül. Az utánpótlás folyamatosan áramlott a megyeszék helyekre. Mire a miniszterelnök bejelentette a szükségállapotot, a stadionokból kialakított táborok parancsnokai is jelentették a készenlétet. Készen álltak az első lakók fogadására. A bejelentést megelőző héten a honvédelmi miniszter leváltotta a megyeszékhelyen állomásozó csapatok parancsnokait, és a fővárosba rendelte őket jelentéstételre. A katonai ügyészség addig is őrizetbe vette őket, míg az érintettségük vagy a bűnösségük bizonyítottá nem válik. Hasonló történt a megyei rendőr főkapitányokkal is. Őket természetesen a belügyminiszter mentette fel és rendelte vissza, a sorsuk megegyezett a katonai vezetőkével. Az igazságügyi miniszter utasítására a büntetés végrehajtás országos parancsnoka átszervezéseket hajtott végre a Balassagyarmati fegyház és börtönben, a Borsodaba új Zemplén vármegyei, a hajdubihar vármegyei, a Heves vármegyei, a Újhelyi, a szabolcs szatmár Bereg vármegyei, a Tiszalöki büntetés végrehajtási intézményekben. Egész szárnyakat ürítettek ki a majdani új lakók fogadására. Az új katonai és rendőri vezetők minden erejükkel és tudásukkal a feladatra koncentráltak. Azok a becsületes rendőrök, akiket korábban a szervezet bűnözés életveszélyesen megfenyegetett, most megjelentek a szűrőpontoknál, és a nyomozati bírót vagy az ügyészt keresték. Átadták mindazon információkat, amik a birtokukban voltak. Azóta gyűjtötték minden nap, amióta megfenyegették őket és a családjukat. Érezték, most eljött a visszavágás ideje. A tőlük kapott információk alapján állították össze az első hajnali razziában érintett személyek névsorát. Minden készen állt a tisztító tűz művelet elkezdésére. Már a Marusi tábornok kora hajnalban a Központi Hírszerzés külvárosi objektumában tartózkodott. verecke már előző nap távoztak, ő most a helikopterre várt. A Betonon műveleti igazgatójával egyeztetett, mikor keletfelől egyre erősödő morajlás hallatszott. Majd előbukkant a hangokozója is, egy katonai helikopter. A felkelő nappal a hátában a terepszínűre festett gépmadár vészjóslóan közeledett a férfiak felé, majd amikor föléjük ért, lebegni kezdett a levegőben, mint egy ragadozó madár, aki a két áldozat közül akar választani. A pilóta lassan ereszkedni kezdett, és finoman letette a gépet. marosi görnyetes tartásban ment az ajtóhoz, majd beült a pilóta mellé. A fülhallgatót a fejére helyezte, és amint meghallotta a pilóta hangját a készülékben, kiadta az indulási parancsot. Nyíregyháza. Majd csatornát váltott, és a nyíregyházi szűrőpont parancsnokát hívta. Máramarosi tábornok vagyok. Tisztító tűz. Adta ki a parancsot a rádióban. A betonon a műveleti igazgató feltartott hüvelykújjával jelezte a főnökének, hogy minden rendben lesz. A helikopter emelkedés közben kelet irányba fordult, és egyre kisebb zsugorodott a kora reggeli égen. A műveleti igazgató beült az autójába, és a megkülönböztető jelzéseket használva nagy sebességgel indult vissza a központba. Nagy feladat hárult rá, ő hangolta össze a műveleteket, és neki kell intézkedni a főnök helyett. A nyíregyházi műveleti központban a parancsnok kiadta a kapott parancsot. Tisztító tűz szólt bele a rádióba. Niskolcon és Debrecenben is megismételték a jelszót, majd a lövészpáncélosok a terepjáróikkal elindultak az első körben megjelölt személyek begyűjtésére. A gépezet beindult. Fegyveres férfiak kiáltása verte fel a reggelt. Embereket rángattak ki az ágyaikból, a férfiakat gyors kötözővel megkötözték, fejükre fekete ámzsát húztak. Asszonyok szorították magukhoz rémült gyermekeiket, miközben a lakásukat katonák és rendőrök kutatták át. Fegyvereket, készpénzt, kábítószert, telefonokat, Laptopokat és iratokat foglaltak le. Miután végeztek, a férfiakat magukkal vitték, az asszonyokkal közölték, hogy a szűrőtáborban tudnak leadni ruhát a hozzátartozójuknak. Majd ahogy jöttek, úgy távoztak. A stadion gyepén kialakított gyűjtők emberekkel kezdtek benépesülni, a vezetőket külön négyzetben tartották. Az alárendelt gengszterek előtt azt akarták demonstrálni, hogy a nagykutyák is itt vannak. Nincs érinthetetlen ember. Volt olyan vezető, aki az első pillanatban felmérte, hogy az addig kiosztott százmilliós kenőpénz már nem hat. Itt most mindenki magáért, a túlélésért fog küzdeni. Már a Marusi helikoptere másfél óra múlva a Sóstói stadion parkolójának betonyán landolt. A tábornok lendületes léptekkel lépett be a művelet irányító központba és átvette a művelet személyes irányítását. A parancsnok jelentett a művelet jelenlegi szakaszáról. A tábornok megköszönte a jelentést, kért egy kávét és helyet foglalt egy székben. Onnan figyelte a központban dolgozók munkáját. Parancsok repkedtek az éterben, jelentések érkeztek, majd sorra futottak be az őrizetbe vettek konvojai. A szűrőtábor őrsége átvette a foglyokat, és a megfelelő táborhelyre kísérte őket. namény egyik családi házában is nagy érdeklődéssel figyelték a miniszterelnök bejelentését. A határ zárásáról már személyes tapasztalatból értesültek, de csak a beszédből vált világossá, hogy mi az oka annak, amit előző este tapasztaltak. Nem kéne lépnünk, kérdezte egy férfi a kanapén dohányzó Brazilt. A határt lezárták. Nem kapkodunk. Maradunk a tervnél, válaszolta. A fiúval mi legyen? Ha ki kell vágnunk magunkat, jól fog jönni, értékes túsz. Küldj ki felderítőket, és kettőzd meg az őrséget. Értettem, válaszolta a férfi, és azonnal sietett a parancsot végrehajtani. Akkor hát elkezdődött. Kis csapatot vártam, sereget küldenek. Nem túl okos dolog verébre ágyúval vadászni, gondolta, majd az asztalon lévő vodkás üvegből teletöltötte a vizes poharat és egyhajtásra megitta. Az erős ital marta a de már hozzászokott. Akkor készüljünk fel a méltó fogadtatásra, gondolta. A poharat visszatette az asztalra, és lesietett a földszintre. A lépcsőről már parancsokat kiabált a földszinten cigarettázó fegyvereseknek. Vereckejék délelőtt tizenegyre értek le tarpára, az Esze Tamás vadásztársaság birtokára. Miközben a parkolóba álltak be, egy magas, testes férfit láttak kijönni a vadászházból, aki maga is vadászöltönyt viselt. Piros pozsgás arca kedves tekintetet sugárzott. Széles mosolyjal üdvözölte a vendégeit. Jó napot, uraim! Szabados Bálint vagyok, a vadásztársaság elnöke. Isten hozta önöket. Jó napot, uram! Vereckei László vagyok. Közös barátunk már előre jelezte az érkezésüket, felelte Bálint. De ne ácsorogjunk itt, menjünk be a házba. Petya még hat terepjárót látott a parkolóban. Akkor itt van a segéderő is. Ez jó, gondolta. Majd a csapat után sietett. Belépett a halba, a teret egy hatalmas asztal uralta. Rajta friss teríték, íny falatok. Fatálakon sonka, kolbász, szalonna, kisebb tányérokon sajtok, paradicsom, paprika és vöröshagyma várta az éhes férfiakat. Fonott kosárban frissen sütött kenyér, igazi vidéki reggeli. Szabados pálinkát töltött az előkészített poharakba, majd körbe kínálta a vendégei között. Mindenki elvett egyet, majd a férfi megszólalt. Üdvözlöm önöket az Esze Tamás vadásztársaság területén. Hálás vagyok, hogy vendégül láthatom önöket. Ürítsük poharunkat a nagy vadászatra. A nagy vadászatra visszhangozták a férfiak, majd lehajtották a felest. Szatmári szilva volt a javából. 55 fokra főzve, férfiaknak való ital. Nézte, hogy ezek a városiak, akiket már a küldött, hogy viselik majd a hatását, de igencsak meglepődött, amikor az egyik gyorsan megszólalt. Bálint bátyám, már ne vegyes értésnek, de két lábunk van. öcsém, felelte vidáman, majd gyorsan újra töltötte a poharakat. Akik velünk vannak. Szólalt meg az egyikük. Akik velünk vannak, visszhangozta a többi. Már kérniük sem kellett, és újra töltött. Most vereckei szólalt meg. Azokra, akik már nincsenek velünk. Hua hangzott a felelet. Szabados csak nézte ezeket a férfiakat, és most oly sok év után először furcsa érzés kerítette hatalmába. Irítség, vagy talán féltékenység? Vagy a kettő egyvelege, velege? Ki tudja. De rossz érzés volt. Arra emlékeztette, ami már elmúlt, és soha nem tér vissza. Miközben végignézett ezeken a férfiakon, érezte rajtuk a bajtársiasság és a testvériesség nagy misztikumát, amit csak azok éreznek, akik már harcoltak egymás mellett. Egykoron ő is ilyen harcos volt. Egykoron. No, de most már üljenek az asztalhoz, biztosan megéheztek, invitálta vendégeit. Mindenki helyet foglalt, és a hosszú út, no meg az elfogyasztott pálinka, megcsinálta az étvágyat, ahogy mondani szokás. Teleszájjal falatozni kezdtek. Milyen régen nem érezték a szájukban ezeket az ízeket. Hogy sok idő telt el, és olyan sok időt töltöttek idegenben. Szótlanul ettek. Amikor végeztek. Az asztalon lévő boros kancsóból jófajta tokai hárslevelűvel öblítették le a reggelit. Ha nem veszik az urak sértésnek, tegeződjünk. Katona voltam én is, mondta Bálint, majd újra töltött mindenkinek, és így szólt. Egészségetekre Felhajtották az italt. Na most, hogy túljutottunk a kölcsönös udvariasságon, az italozást befejezzük, szólalt meg Vereckei. Merre van a felszerelés? Gyertek utánom, mondta Szabados, majd elindult a pincébe vezető lépcső felé. A pincébe lépve vereckei meglátta a nagy tölgyfából készült asztalt és a körülötte lévő súlyos támlás székeket. Az egyik fal tövében egymás mellett katonásrendben sorakoztak a boros hordók. Hol a felszerelés? nézett Szabadosra. A férfi kamaszos tekintettel nézett vissza, majd a pince végébe ment. Megnyomta az egyik téglát, és egy ajtó kezdett kinyílni, feltárva egy másik helyiséget. – Ez komoly? – jegyezte meg elismerően ballagú Zsolti. Az ajtó mögött egy, a pince szélességében is, vagy tíz méter hosszan egy másik helyiség volt, ugyanúgy téglákkal volt kirakva. A padlóján nagy faládák és fekete gyönyvászomból készült zsákok voltak. Mindenki keresse meg a magáét, szólalt megszabados. Petya először a faládákat nyitotta ki. Az elsőben H&K géppisztolyok és tárak voltak, a másodikban Glock 17-es pisztolyok és tárak, majd lőszerek, éjjellátó berendezések, golyóálló és málhamellények kerültek ki a ládákból de volt még első felszerelés, rádiók fülessel, tartalékakuk. Egy különálló ládából egy drónt vett ki. Sándor, itt a madárkád, mondta hangosan. Köszi, hadd nézzem, lépett mellé Fehér Sándor, majd hozzá fogott ellenőrizni a felszerelést és tartozékait. Miután végeztek az ellenőrzésével, a ruhászsákot bontották ki. Budapesten mindenki a méretének megfelelő ruházatot választott, így csak meg kellett keresni a névre szóló zsákot. – Megvan mindenkinek mindene? – kérdezte vereckei. – Igen, főnök – hangzott a felelet. – Bálint, kérlek szólj a többieknek, hogy beszélni akarok velük. – Már is intézkedem. Visszamentek a borospincébe, és helyet foglaltak a nagy tölgyfaasztal körül. Bálint gazda bezárta a titkos tárolót és elsietett. Kisvártatva, dobogó léptek zaja hallatszot, és tizenkét férfi lépett be a pincébe, az egyikük előlépett. Ezredes úr, kovács örnagy, az egység parancsnoka jelentkezem. Pihenny őrnagy, kérem foglaljanak helyet. Az újonnan jöttek, leültek, csak vereckei maradt állva. Némán végignézett a teremben helyet foglaló férfiakon. A sajátjaiban biztos volt, de az nagy embereit nem ismerte. Csak remélni merte, hogy megállják majd a helyüket. Uraim, akik még nem ismernek, azoknak a nevem Vereckei László. Megszólításom ezredes. Az akcióparancsnoka vagyok. Az embereimmel ráérnek majd később is megismerkedni, és most jól figyeljenek rám. Elmondom, hogy mi az önök feladata. Ezt követően negyed órán keresztül beszélt, majd így fejezte be a mondandóját. Most pedig átadom a szót Borsodi Péter Zászlósnak, aki egyben a helyettesem. Ő fogja a pontos részleteket elmagyarázni. Nos, fiúk, a helyzet a következő. Majd Petya a legapróbb részletekig vázolta az akciótervét. Miután végzett, még hozzátette. Természetesen, mint hallottátok, vannak változók a tervben. Reményeim szerint kapni fogunk friss hírszerzési információkat, de erre nem alapozunk. Magunk szerezzük meg, amire kíváncsiak vagyunk. Itt van velünk Sándor és az ő madárkája, ami a levegőből figyeli a terepet. Sándor kapcsolatban lesz az amerikaiakkal, akik valós hírszerzési infót ígértek. De azért mi is kimegyünk a terepre, mert szeretem a magam szemével látni a dolgokat. Holnap hajnalban indul az első fázis. Most érjünk rá ennek a részleteire. Hosszasan beszélt, majd egyeztetett az őr nagy embereivel, hogy ki, mikor, hol fog tartózkodni, és mit, mikor tesz majd. A célpontházáról Sándor fog műholdas képet szerezni. Mikor is Sándor? fordult a férfi felé. Az az órájára nézett, és így felelt. 16 óra harminckor kapom meg a felvételt. Akkor, uraim, 17 kor eligazítás ugyanitt. Van kérdés? Nincs? Főnök? 17 kor találkozunk. Addig mindenki pihenjen. A férfiak felálltak és egymás után indultak ki a pincéből. nagy, Szólt vereckei. Igen, uram, te maradj még. Miután mindenki elhagyta a helyiséget, a férfi a szemébe nézett, és így szólt. Nevedz zokon, de tudnom kell a csapatot harcértékét. A tábornok figyelmeztetett, hogy lesz egy négy négyszemközti interjúm, válaszolta kedélyesen az őrnagy. De komolyra fordítva a szót, a csapatom rendelkezik harci tapasztalattal. Már a marosi tábornok gondoskodott róla, hogy legyen. Nem is adott volna a művelet támogatására zöldfülű kezdőket. – Ez kedves tőle? – jegyezte meg Piki érten vereckei. – Tisztában vagyunk a helyzet komolyságával. – Azzal is, hogy itt maradhat valaki? – Uram, ez a munkánk. Természetesen nem akar senki meghalni, de benne van ebben a pakliban. Kipróbált társaság, a többségük velem szolgál már vagy nyolc éve. A legutóbb hozzánk csatlakozott is, öt éve velünk van. Hajtottunk végre feladatot külföldön, Együttműködésben társszervekkel lőtek ránk, és meg is sebesültünk. Szóval az első lövés eldördülése után nem fogunk a földön lapulni. Ne haragudj, őrnagy, de tudnom kellett, hogy mire számíthatok, válaszolt a vereckei. Nem haragszom, uram, a hírneve még él a kommandós körökben. nevem, Ugyan ne vicceljen, őrnagy, csak kövessék a parancsot, és vigyázzon az embereire. – Fegyverhasználat? – Aki ránk lő, azt lelőjük. – Nem ejtünk foglyot? – De igen, holnap hajnalban egy fontos foglyot kell ejtenünk, de rajta kívül mindenkit lelövünk, aki ránk lő. Ez parancs. Ha kell, írásba adom. – Nem kell írásba adni. Már a marosi tábornok eligazított. – Akkor jó. Most menjünk mi is. Azzal a két férfi is felment a pincéből. Közben a fiúk már elfoglalták a szállásukat. Sándorral vagy egy szobában, a zsákodat bevittem, mondta a vereckeinek. Velük minden oké? Okay? Nem lesz gond, Peti, ne aggódj. Sándor azonnal szól, ha megjött a felvétel, addig megyek és lefekszem. Rendben, azt hiszem én is azt fogom tenni. A vadásztanya elcsendesedett. Szabados Bálint bement az irodájába és leült a székébe. Tekintetét a falra szegezte. Lapmonitorok sorakoztak egymás mellett. A tanya környékét figyelő kamerák képét közvetítették a nap 24 órájában. Az egyik monitor a főút képét mutatta, így szabados már azelőtt értesült a hívatlan látogatókról, mielőtt azok a vadászházhoz értek volna. Alattuk egy nagyméretű monitor volt, akkora, mint egy nagy képernyős tévé, ezen a tanya és környékének az alaprajza. Zöld színű kis ledek világítottak a digitális térképen. Ezek jelezték az érzékelők helyét, amik segítették a kamerákat. Illetéktelen behatolás esetén pirosan kezdtek villogni, jelezve a behatolás helyét. Az erdő szinte átkarolta a tanyát. Köré villanypásztort telepítettek, ezzel tartva távol a nagytestű vadakat a tanyától. A kamerák a sötétség beálltával automatikusan átálltak éjszakai üzemmódra. Büszkén tekintett erre a védelmi rendszerre, most a vendégei is hasznát látják. Kényelembe helyezte magát, és elővett egy könyvet. Petya nem tudott elaludni, egy gondolat motoszkált a fejébe. Tomi szuszogása hallatszott a másik ágy felől, úgy aludt, akár egy kamasz. Halkan kiment a szobából. Megkereste Vereckei szobáját és bekopogott. Búj be! hallatszott bentről. Benyitott a szobába. Sándor a fal felé fordulva aludt. Vereckei az ágyon ülve olvasott. Nem tudsz aludni? kérdezte Vereckei. Nem igazán. Van egy ötletem. Várj! Azonnal megyek. Hagyjuk Sándort aludni. Azzal belebújt a bakancsába és kilépett a szobából. Elindultak a vadászház felé. Mire a bejárathoz értek, szabados már nyitotta is az ajtót. Ennyi volt a pihenés? kérdezte. Idegenben nem alszom jól, felelte Petya, majd beléptek a halba és leültek az asztalhoz. Hozhatok valamit? kérdezte Bálint gazda. Inkább csatlakoz hozzánk, szeretnék veled beszélni, mondta Petya. A férfi leült az asztalhoz, de kisé feszülten nézett a két férfira. – Nem kell megijedni, öreg, csak beszélgetni akarunk, igyekezett megnyugtatni vereckei a férfit. – Milyen viszonyban vagy ezzel a lakatos aladárral? – kérdezte Petya, miközben a férfi szemébe nézett. – Jó viszonyban – válaszolta Bálint gazda, de ezt már a marusi tábornok feladatul is szabta. – Oké, mesélj erről a fickóról. Hogyan ismerkedtetek meg? Van-e köztetek valamiféle együttműködés? Bíztatta Vereckei a férfit. Bálint gazda belefogott. Elmondta, hogy valójában lakatos apjával volt nagy barátságban. Elmesélte a báli történetet, a lányszöktetést, hogy az öreg lakatos a lányjal az apja bújtatta ebben a házban. Majd ahogy hazaköltözött és megalapította a vadásztársaságot, hogyan kereste meg a fiatal aladár? Milyen ajánlatot tett neki? De ekkor már a Marosival dolgozott, így láttak bele a helyi és a határokon átívelő, szerteágazó csempész tevékenységbe, amiről rendszeresen informálta is már Akkor elmondható, hogy valamiféle bizalmi viszonyban vagy a fickóval? kérdezte Petya. Igen, elmondható. Már amennyiben bizalmi viszonyban vagy egy mindenhája megkent Vajdával, aki milliárdokat mozgat. Válaszolta Bálint gazda. Mi jár a fejedben? Kérdezte a barátját vereckei. Tarpa kiskösség, feltűnik, ha idegenek kovájognak a faluban. Itt nem, persze, mert tudják, hogy ide rendszeresen jönnek vadászni. No, de bent a faluban, biztos leadta ráca drótot, hogy jövünk, szóval hamar felfednénk magunkat. Ez eddig logikus. Biztosan nem tudunk rajta ütni, anélkül, hogy ne lenne lövöldözés. A szomszédban lakók közül is bárki megsérülhet. Nem vérfürdőt rendezni jöttünk, folytatta Petya. Nyög már ki végre. Az autókat el tudjuk rejteni? Fordult Petya bálint felé. Az istálló a vadászház és a fészer mögé kettesével be lehet állni, de az erdő felől látszódni fognak, válaszolta. Az nem probléma. Csak amikor behajtanak a parkolóba, akkor ne lássa senki a kocsikat. Bálint gazda felhívja ezt a lakatos gyereket. Megkéri, hogy jöjjön ki a tanyára, mert valami nem kúser az itt lévő vadászokkal. Kezdett bele Petya. Ha megkérdezi, hogy hol vannak, mit feleljek? Vetette közbe Bálint. Azt, hogy az intézője kivitte a társaságot a beregi síkra apró vadra lövöldözni, válaszolta Petya. Ha megkérdezi, hogy mi olyan fontos, akkor azt feleli, hogy mutatni akar valamit, amíg nincs itt senki. – Hogyan tovább? – kérdezte vereckei. – Sándor kipróbálhatja a madárkát, tesztelhetjük az új fiúkat, és nem veszítünk egy embert sem – válaszolta Petya. – Hol akarod elrendezni? – A parkolóban. Ahogy kiszállnak a kocsiból, az őrnagy felszólítja, hogy adják meg magukat, és tegyék le a fegyvert. – Mi lesz, ha nem teszik le, és lövöldözni kezdenek? – kérdezte Bálint gazda. – Nos, attól tartok, lövést leadni nem lesz módjukban. Nem becsülném le őket, de valódi tűzharcban még nem vettek részt – mondta Petya. – Lakatosra szükségünk van. A naményi házról első kézből tud informálni minket. A műhold felvételt pedig kiegészíti, amit ő mond majd. Attól tartok, ott nem usszuk meg lövöldözés nélkül. A lehető legtöbb infó kell arról a házról, fejezte be Petya. Egyet értek, zárta le a beszélgetést Vereckei. Mikor telefonáljak? kérdezte Bálint gazda. Majd szólok, válaszolta Vereckei. Megyek, megkeresem az őrnagyot és átbeszélem vele a tervedet. Én pedig felkeltem a fiúkat és bejárjuk a terepet, a legjobb fedezéket keresve. Akkor dologra fel. Adta ki az utasítást vereckei, és elsőként állt fel a székéből. A többiek követték a példáját, és mindenki ment a dolgára. A razziák meghozták az eredményüket. A szűrőtáborok kezdtek benépesedni az előállított gyanúsítottakkal. A kihallgatást vezető tisztek és ügyészek négy óránként váltották egymást. Most lett csak igazán jelentősége a csempészbandák által megalázott és megfenyegetett becsületes rendőrök titokban végzett munkájának. Személyek, helyszínek, kapcsolatok, minden információ egy-egy bizonyíték volt egy-egy bűncselekményre. A kihallgatásra elővezetett személyektől először új lenyomatot vettek, majd több fényképet készítettek róluk. Az adatokat azonnal bevitték a központi rendszerbe. A kihallgatás során szembesítették a gyanúsítottat a bizonyítékokkal, de a legnagyobb hatást az új törvény ismertetése okozta. Szinte sokkot kaptak, amikor az ügyész ismertette, hogy minimum húsz év börtön és teljes vagyon elkobzás fenyegeti a bűnszervezetben résztvevőket. Nem gondolkodtak sokat, alkut szerettek volna kötni. Megerett a nyelvük. Újabb bűncselekményekről számoltak be, újabb helyszíneket jelöltek meg, újabb személyeket vádoltak be. Mars dobták a betyárbecsületet, ha volt bennük ilyen egyáltalán. Kora estére a vallomások alapján egy félelmetes szervezet képe kezdett kirajzolódni, amely nem ismert határokat, és mélyen behálózta az igazságszolgáltatást, a helyi rendvédelmi és katonai felsővezetőket. Az ügyészeket és a nyomozati bírókat is meglepte az a mély összefonódás, ami a szervezet bűnözés és a helyi államhatalom egyes képviselői között fennállt. A vallomások alapján a rendőrök már biztosra mentek, csempészáru pihentető helyeket számoltak fel, fegyvereket és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. Teherautóval hordták a különböző kábítószereket a gyűjtőhelyre. Volt ott fű, kokain különböző tabletták és fájdalom szerek. A gyanúsítottakból pedig egyre csak ömlött a szó. Mindenki menteni akarta a bőrét, így bemártott mindenkit, akiről csak tudomása volt. Természetesen a razia során elfogtak olyan személyeket is, akik csak rosszkor voltak rossz helyen, s miután igazolást nyert, hogy semmi közük nem volt semmihez, hamar elengedték őket. Az első érzés, ami elfogásuknál úrrá lett rajtuk, az a rémület volt. Becsületes emberek voltak, és nem értették, miért történik ez velük. Amíg a szűrőtáborban várakoztak, hogy igazolást nyerjen az ártatlanságuk, hatalmába kerítette őket a kétségbeesés. Senki nem tudta, hová tűntek. Reggel elindultak otthonról, ki kiment a dolgára, és most itt vannak egy szöges dróttal körbekerített, fegyveres katonákkal, kutyás őrséggel körbevett táborban, bűnözőkkel összezárva. A hozzátartozóik, a feleségek, gyerekek, anyák és apák nem tudják, hol keressék szeretteiket. Később a rémület rettegésbe csapottát, át. Mivel senki sem tudja, hogy itt vannak, akár el is tűnhetnek anélkül, hogy bárki megtudná, mi is történt velük. Ha most elfogták őket, elfoghatják máskor is, vagy bármikor. Szabadon engedésüket követően zaklatottan mesélték a hozzátartozóiknak, majd később az ismerőseiknek az átélt élményeket. Megállapították, hogy a hatalom nem ismert tréfát. Öröm volt a nagy hogy a nemrég még őket fenyegető magabiztos pimasz, fölényeskedő dílereket és gengztereket lelkileg milyen összetörtenés meghunyászkodva látták a tábori ágyakon. De a sajtó nagyhatalmú képviselői is megjelentek a tábor környékén. Nem csak a hazai, hanem a külföldi sajtó is képviseltette magát. Helyi stúdiókat állítottak fel, ahová szakértőket hívtak be, és próbálták a kialakult helyzetet értékelni és elemezni. Minden nap 17 órakor az esti híradó előtt a szűrőtáborok parancsnokai sajtótájékoztatót tartottak. Ezen elmondták, hogy hány főt állítottak elő, mennyit gyanúsítanak törvénysértéssel, hány főt engedtek haza, akinek semmi közük nem volt soha bűncselekményekhez. Minden esetben igyekeztek megnyugtatni a lakosságot, hogy az akció csak a bűnbandák felszámolására irányul, és működjenek együtt a rendvédelmi szervekkel. Természetesen a sajtótájékoztató után különböző vágóképeket sugároztak, a körbekordonozott stadionokról. A második napon Mára Marosi engedélyt adott a közszolgálati televízió stábjának, hogy egy rövid filmet forgasson a stadionban. Az itt készült, megvágott anyagot minden este leadták az országos hírműsorokban. Az ország lakossága láthatta a szűrőtáborban felállított katonai sátrakban gubbasztó és azelőtt cigarettázó beszélgető foglyokat. A blokkok között fegyveresőrök pórázon vezették a csahuló kutyáikat. A hajdan, a gólok és a játékok közvetítésére szolgáló kamerarendszer most a fogvatartottakat figyelte a nap 24 órájában. A város feletti légtérben katonai és rendőrségi helikopterek járőröztek. Az utcán páncélozott harci járművek vonultak. Nagy totál képben hozták, ahogy a stadion parkolójában álló rabszállító buszokhoz kísérik a katonák az összekötözött kezű, fekete kámzsát viselő rabokat. Őket a közeli büntetés végrehajtási intézetbe szállították. A polgárok retinájába szinte beleégtek ezek a képek. A félelem a televízió képernyőjén keresztül lassan kúszott be otthonaikba és az elméjükbe. A tisztító tűz művelet megindítása előtt a magyar kormány nem hivatalos csatornákon keresztül felvette a kapcsolatot az Europollal, az interpol az FBI-jal és a frontex -el. A szomszédos államok kormányait szintén tájékoztatták a műveletről. A razziák során elfogott és bűncselekménnyel gyanúsított személyek vallomásai alapján az olyan információkat, amelyek a határokon átnyúló bűnözői kapcsolatokra vonatkoztak, a magyar kormány továbbította az adott ország bűnügyi szerveinek. Ennek következtében az európai ember, fegyver, kábítószer és szervkereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportokra is csapást mértek a bűnüldöző szervek. Nagy szabású letartóztatások kezdődtek Európa szerte. Az Európai Ügyészség pénzmosás elleni részlege, számos bankszámlát zárolt és neves bankok ellen kezdődtek átfogó pénzügyi vizsgálatok pénzmosásban való részvétel alapos gyanúja miatt. A magyar kormány minden tekintetben kiszolgálta a nemzetközi sajtót, akik napi tudósításokban tájékoztatták a nemzetközi közvéleményt a Kelet-Magyarországon zajló eseményekről. A magyar külügyminiszter az Európai Parlamentben rendszeresen napirenden tartotta a határokon szervezet bűnözés témáját, egyben kiemelte, hogy ennek a kiterjedt bűnszervezetnek a felszámolásában a magyar kormány vállalta a legnagyobb szerepet, és a magyar lakosság volt az egyik legnagyobb elszenvedője. A belügyminiszter és a központi hírszerzés igazgatója, szintén napi kapcsolatban állt az uniós országok társszerveivel, és azonnal megosztott velük minden olyan információt, amely az ő országuk érintettségéről szólt. Az európai közvéleményt szinte sokkolták azok a tudósítások, amelyek az esti hírműsorokban jelentek meg. A tudósításokban nagy totában mutatták be a lefoglalt fegyvereket, a kábítószert, a hatalmas mennyiségű készpénzt és az aranytömböket. Kitakart arca mutattak be olyan személyeket, akik a szervkereskedelemben voltak érintettek. Természetesen csak olyan részletek láttak napvilágot, amelyben arról meséltek, hogy hogyan operáltak kiveséket, hogyan jutott el hozzájuk a keleti frontról halott emberek már kioperált szerve. Azokat milyen csatornákon keresztül, hogyan, mi módon, milyen országokba vitték. A nemzetközi felháborodás óriási vádúzzat. Az addig csak párjaként emlegetett Magyarország a nemzetközi sajtóban egy csapásra a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harc éllovasává vált. A világvezető napi lapjai vezércikkeikben méltatták a magyar kormány határozott és bátor lépését, kiemelve Kálnoki Kovács Miklós miniszterelnök elköteleződését. A külügyminiszter nem győzte adni az interjúkat a nemzetközi sajtónak. Az esti műsorok után az Európai Televíziós Társaságok is stúdióbeszélgetéseket kezdeményeztek, a műsorba képviselőket, a témában jártas újságírókat, a szervezet bűnözéssel és biztonságpolitikával foglalkozó szakértőket hívtak. A magyar kormány képviseletében esténként a külügyminiszter, illetve a kormány által európai parlamenti képviselők valamelyike is részt vett ezekben a beszélgetésekben. Az ország és a kormánynak nemzetközi megítélése hatalmas változáson ment keresztül. Követendő példa volt, ahogy a háború árnyékában próbálja csírájában elfolytani a szervezett bűnözést. A tisztító tűz kezdte meghozni a politikai gyümölcsét. Még Vereckei a kommandósok parancsnokával egyeztetett, Petya a csapattal beárta a területet. Kielölték a tüzelőállásokat, és azt is, hogy ki melyiket foglalja el. Arra különösen figyeltek, hogy még véletlenül se kerüljön egyik lövése keresztűzbe. A vendégek a lövészekkel szemben érkeznek majd a parkolóba, Bálint gazda pedig a tornácon állva üdvözli őket. Természetes, mint ahogy a többiek, ő is golyóálló mellényt fog viselni a ruházata alatt. Az őrnagy fogja felszólítani őket a megadásra. Amennyiben a fegyvereikhez kapnak, parancsnélkül tüzelni kell. Csak a lakatos gyerekkel élve. Őt Ballagó Zsolti fogja szemmel tartani, a legjobb lövész volt vereckei csapatában. Este a parkoló hatalmas halogénlámpákkal lesz kivilágítva, ők a fénykörön kívül lesznek. Vereckei 30 percet adott mindenkinek, majd fegyver és felszerelés ellenőrzés következett. A golyóálló mellényre, málha mellényt vettek, ebben tartották a tárakat, a különféle gránátokat, hang, füst, foszfor és az igazit. Taktikai kés, gyors kötöző, elsősegély csomag. bevetési kesztyű lógott a mellénypántján. A pisztolyt combjukra rögzítve viselték. A H&K géppisztolyokat a nyakukban átvetve, biztosított állapotban a testük előtt tartották. A fülükben fülhallgató, a nyakukon, a torkuk magasságában két fekete korong, a gége mikrofon volt. Míg a többiek a fegyvereikkel voltak elfoglalva, addig Fehér Sándor összeszerelte és ellenőrizte a quadcoptert, a kamerát éjszakai üzemmódra állította és várt. Vereckei kezében egy golyóálló mellényel Bálinthoz lépett. – Vett fel, nehogy megsérülj itt nekem! – mondta, és átnyújtotta a kevlárból készült mellényt. – Mindenki kész? – kérdezte. – Igen, uram. Hallatszott a katonás válasz egyszerre. Akkor végezzük el a feladatot. Felelte, majd Bálinthoz fordult. Ideje telefonálni. Sándor, menjen a madárka! Kiáltott vereckei. Fehér Sándor megfogta a konzolon a kart, és a levegőbe emelte a drónt, egyre magasabbra, miközben a főút irányába kormányozta. Szabados elővette a mobilját és tárcsázott. Halló, Aladár? Itt Szabados Bálint. – Van egy kis probléma. – Igen, azt kellene megbeszélni. – Róluk van szó, igen, a vendégeimről. – Nem, most nincs itt senki. István kivitte a beregi síkra lövöldözni őket. – Igen, fontos, Aladár. Mutatni akarok valamit, amíg vissza nem érnek. – Rendben, várlak. – Azonnal indul, fordult Bálint vereckei felé. Kiszenlét? Kiáltotta az, majd az istálló irányába indult. Mindenki elfoglalta a kijelölt pozícióját. Vereckei Fehér Sándorral az istálló takarásában bújt meg, és a kijelzőt figyelte. Hamarosan fénycsóva látszódott, gépkocsi közeledett. A csóva bekanyarodott a tanya felé vezető útra. – Közelednek! Kettő perc! – szólt bele a mikrofonba. Most már szabad szemmel is látható volt, a fekete terepjáró behajtott a parkolóba. Öt férfi szállt ki belőle. Szabados Bálint kilépett a házból, de az ajtót maga mögött nyitva hagyta. Üdvözöllek, Aladár! Köszöntötte a férfit. Jó estét, Bálint bátyám! Na mi az, amit mutatni akar? Hangzott a kérdés. Az ezt követő események Szabados Bálint számára úgy perektek, mintha egy lassú filmet nézett volna, Holott mindössze két percig tartott az akció. A vállát egy erős kéz megragadta és hátrarántotta. Maga előtt egy magas, fekete ruhás alakot látott, aki fegyverét a parkolóban álló társaságra irányította, miközben hangosan üvölti. A törvény nevében felszólítom önöket, adják meg magukat, a fegyvereiket lassan tegyék le a földre. Mindenki térdeljen le. A kommandós nagy, jobb és bal oldalán egy-egy fegyveres is állt. A parkolóban állók három fegyverest láttak maguk előtt. Aladár gyorsan átlátta a helyzetet és letérdelt. A többiek ezt jelzésnek vették, hogy a főnök azért térdelt le, nehogy hátba lőjék. Esélyt láttak a velük szemben álló három fegyveres ellen. A fegyvereikhez kaptak. Óriási hiba volt. Nem csak szemből, hanem a sötétből is torkolat tüzek villantak. Csak a pukkanások hallatszottak egymás után. A lövések zaját hangtompítók csillapították. Aladár kísérői szitává juggatva terültek el a terepjáró mellett. Az nagy a két biztosító kíséretében Aladár felé indult. Közben a csapat többi tagja is kilépett a helyéről, és biztosították a többieket. Az egyik kommandós a földön heverő férfiakat ellenőrizte, majd elkiáltotta magát. – Tiszta! – az őrnagy a földön fekvő aladár mögé lépett, a lábánál helyezkedett el, míg két társa őt biztosította. – Nyújtsa ki a kezét a teste mellett! – Kiáltott aladárra, miközben beletérdelt aladár hátába. – Adja ide a jobb kezét! – Most a balt! A gyors kötözővel a férfi kezét összekötötte a háta mögött. A fejére fekete kámzsát húzott, hogy ne láthasson semmit. Még mindig a háta mögött maradva szakszerűen átvizsgálta a ruházatát. A nadrágja hátsó részéből egy 9 mm-es pisztolyt vett ki, a zsebéből egy pillangókést. A többi személyes dolgot pénztárca, mobiltelefon, egy csomag cigaretta és öngyújtó maga mögé rakta. Talpra. Most a két biztosító lépett aladárhoz, és a jobb és bal karja között egy szakszerű karfogással a fejét lenyomva, gyors léptekkel megindultak a vadászház pincéje felé. Ott a már előre elkészített székre ültették, karjait a szék karfájához, lábait a széklábához kötözték. Két kommandós vigyázott a fogóira. A többiek átvizsgálták a holtesteket, Begyűjtötték a fegyvereket és a mobiltelefonokat. A testeket gyorsan berakták az autóba, és az egyik kommandós a terepjáróval beállt a fészerbe. Szabadós Bálint kilépett a tornácra. Az egész eseményt a nyitott ajtón keresztül figyelte. – Jól vagy? Minden rendben? – kérdezte vereckei. – Igen, minden rendben. Öreg vagyok én már ehhez – válaszolta. – Merre van a slag? Micsoda? kérdezett vissza Bálint. Slag, locsolócső, fel kell takarítani a parkolót. Azonnal hozom. Felelte, majd elsietett. Kisvártatva, gyermeki örömmel az arcán, galambos karcsi csapatta vízsugárral a parkoló térkövét. Gondoskodja a holtestekről, utasította vereckei Petyát. Addig én beszélek ezzel a vajda gyerekkel. Értettem. Válaszolta Petya, és elsietett. Vereckei kíséretében az őrnaggyal lement a pincébe. Jöttükre a két kommandós kiment a pincéből, és az ajtó túlsó oldalán állt a kört. Vereckei kezébe vett egy széket, és leült Aladárral szemben. Fejével intett, az őrnagy levette a kámzsát Aladár fejéről, majd bekapcsolta a magával hozott diktafont. Üdvözöllek az élők soraiban! Neked legalább volt eszed. A barátaid már nem voltak ennyire okosak, köszöntötte vereckei aladárt. Kik maguk? Mit akarnak tőlem? kérdezett vissza aladár. Ezért még nagyon megütik a bokájukat. Embereket lőnek le. Mit képzelnek maguk? Fogalmuk sincs, hogy kivel baszakodnak, kiabálta. Nocsak, hogy megeredt a nyelve? Na ide figyelj, kisfiam, váltott hangnemet vereckei. Sem időm, sem türelmem nincs a magatfajtához. Ha abban reménykedsz, hogy majd a Robi barátod kihúz a slamasztikából, van egy rossz hírem. Most alkudozik az ügyészszel arról, hogy csak húsz évet, vagy élete végéig üljön. Nem mondok én maguknak semmit, faszkalapok. Én lakatos bolykú aladár vajda vagyok, kis pöcsök. Megveszlek kilóra benneteket. Úgy vélem, te rossz filmet néztél, öcsi, felelte vereckei, majd a kezében tartott rohamkését belevágta a férfi combjába. Aladár szeme kitágult a hirtelen fájdalomtól, torkából hangos üvöltés szakadt ki. Tudod, öcsi, nem teleszel az első, akit megkérdezek olyan dolgokról, ami érdekel. Nálad sokkal keményebb legényekkel is társalogtam már. Te nem vagy az, nekem elhiheted. Szóval csak óvatosan. Maga egy barom állat! Az első kérdésem, melyik házban lakik a brazil? Aladár ránézett az előtte ülő férfira, és most fogta föl, hogy ezek a brazíra hajtanak. Ha okosan sakkozik, akár meg is úszhatja. Őt soha nem fogják elkapni. Biztos vagy te ebben, hajolt előre vereckei, és közben a rohamkést lassan forgatni kezdte Aladár sebében. A férfi újra felüvöltött a fájdalomtól, belei tartalmát a nadrágjába üritette. – Azt a kurva, debüdös lett! – jegyezte meg az őrnagy. – Te is érzed? – nézett rá Ugye nem is vagy olyan kemény legény, öcsi? És még csak el sem kezdtem. Rajtad áll, hogy folytassam, vagy együtt működsz. Hidd el, úgy is meg fogom tudni, amit akarok, csak az neked nem lesz annyira kellemes. – Vagy elbeszélgetünk, és még lehet egy halvány esélyed? – mondta. Mire? – nézett félelemtől eltorzult arca a vereckeire. – Van egy haverom, igen, magas polcon. Talán szólhatok az érdekedben, hogy frankoinfókat adtál, megkimélve számos hazafi életét, amit talán a haverom viszonozni fog. – Mivel? – Mondjuk kapsz egy pár évet, majd csendben kiengednek. – Vagy? Vagy még kekeckedsz velem egy kicsit öcsi, és én darabokra szabdallak, miközben szépen elmeséled, amit tudni akarok. Te döntesz. Aladár lehajtotta a fejét, és maga elé nézett. Érezte saját orfacsaró bűzét. Tudta, hogy nem bírja a fájdalmat. Ezt nem. Nem ismerte az előtte ülő férfit, de megrémítette, hogy miközben kedélyesen beszélt hozzá, csak úgy belevágta a kését. Nem akarta megtudni, hogy mire képes. Felemelte a fejét, és megszólalt. Megígéri, hogy beszél a haverjával? Megígérem. Mit akar tudni? Ez a beszéd, Aladár. Minden tudni akarok a Brazíról, amit csak tudsz. Hol fészkel? Hány fegyverese van? Hogy őrzik a házat? Hogyan? Vereckei sorban tette fel a kérdéseit, Aladár pedig készségesen válaszolt. Egy órán keresztül faggatták. Most tartunk egy kis szünetet. Az egyik kommandós ellátja a sebedet. Addig ellenőrizzük a vallomásodat. Még egy utolsó kérdés. Mit tudsz a katonatisztről? A brazil fogságban tartja túsznak. És hol? A ház pincéjében. Jól van, most kapsz inni, utána folytatjuk. Azzal kisiettek a helyiségből. Az őrnagy utasította az egyik kommandóst, hogy lássák el a rabot, adjanak neki vizet, majd Vereckei után ment. A csapat egy része a halban ült, a másik része a tanya körül őrködött. Sándor, merre van? kérdezte Vereckei. Azonnal szólok neki, mondta Kistomi, Tomi, azzal elsietett. Hozza magával a csodagépét is, kiáltott utána Vereckei. Kisvártatva belépett a házba Tamás és Sándor. Keresett? Fordult vereckeihez. Menjünk be szabados irodájába, válaszolta, és Sándorral a nyomában megindultak az iroda felé. Bent, szabados Bálint a monitorokat figyelte, van-e mozgás a tanya körül. Mi a helyzet Bálint? Minden csendes, válaszolta. Magunkra hagynál, kérlek. A fiúk a tanya körül vannak, nem lesz semmi baj. Ahogy parancsolod, felelte a férfi, majd felállt és kiment az irodából. Most jól figyeljen rám, Sándor. Szükségem van minden tudására és tehetségére, szólalt meg vereckei. Megteszek minden tőlem telhetőt, ezredes úr. Attól tartok, az most kevés lesz, barátom. Nézze, a fogjunk beszélt egy fiatal tisztről, akit a Brazilla ház tart fogva. – Robi az? – nézett az ezredesre reménykedve. – Nem tudom, és maga se élje be magát, hogy a nevelt fia az. – Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. – De mindent meg kell tudnom arról a házról, amit csak lehet. – Meg tudja tenni? – kérdezte a férfit, majd hosszan a szemébe nézett. – Amit emberileg lehet, és amit a madárkám tud, mindent megteszek, uram. Ez a beszéd. Itt van lakatos Aladár mobiltelefonja. Nézz át a hívás listáját, az üzeneteit. Próbálja megállapítani, melyik jöhetett a Braziltól, így a mobilját is be tudjuk mérni. Először is műhold képet kérek a házról, itt a cím. A cím közelébe keressen kamerafelvételeket, utcait, közútit, iparit, bankautomatáit, bármit. Talán jobban szemügyre tudjuk venni a mozgását. Lássuk, mit tud az a híres szita kötő, mondta, majd egy papírlapra leírta. Valós idejű felderítési adatokra van szükségem. Vegye fel a kapcsolatot az amerikaiakkal az alábbi csatornán, és adja meg az azonosító kódomat. Folytatta, majd tovább írta papírra. Még valami, ha csak egy szót is ejt Petinek a fiúról, én fogom keresztüllőni. Megértette? Nézett fenyegető tekintettel a férfira. Megértette ezredes úr. Helyes, akkor lásson munkához, én a fiúkkal leszek a halban, majd kiment az irodából. Fehér Sándorban a remény, hogy nevelt fia életben van, hatalmas tenni vágyásra ösztönözte. Bekapcsolta a gépét, csatlakozott a titkosított csatornához, majd belépett a központi rendszerbe és munkához látott. A csapat tagjai időközben egymást váltották a tanya körüli őrségben. Senki nem volt fáradt, az adrenalin dolgozott. Vereckei csak ült a székén, nézte a beszélgető férfiakat, miközben az agya lázasan futtatta a különböző variációkat. Arra riadt, hogy kérdeztek tőle valamit. – Tessék, ne haragudj! Csak azt kérdeztem, hogy mi jár a fejedben? Számba vettem a lehetőségeinket. És mire jutottál? Harc nélkül nem tudunk bemenni. Azt sejtettem. De mi van azzal a katona tisztel? Több mint fél évvel ezelőtt csempészek lekapcsoltak egy üzemanyagszállítmányt, amit egy katonai járőr biztosított. A katonák meghaltak az összecsapásban, és egy tiszt eltűnt. Azt gyanítjuk, hogy a brazil fogságában tartja a tisztet. Ki kell hoznunk. Ez így meredekebb? Igen, az. Ha a fiú nem lenne a túszuk, kérnék egy dróncsapást és vége. De így meleg lesz a pite. Van már terved? Igen, van. De várjuk meg, mire jut az informatikusom. Természetesen a rajtaütés minden egyes lépését közösen fogjuk megtervezni. Az embereit készen állnak? Vettek már részt olyan behatolásban, ahol lőnek rájuk. Nem kell aggódni. Nem hol mi szedett, vedett kis vidéki drogdílerek fognak ránk lövöldözni, hanem harc katonák. Zsoldosok. Mennyien vannak? Talán húsz és harminc fő között lehetnek. Nem tudjuk pontosan. Lakatos sem tudja. Kiszűjünk 30 harmincra. Mi vagyunk tizenketten, ti vagytok öten, az 17 fő. Mondjuk kettő jut fejenként, az nem is olyan rossz arány. Nem az, valóban nem rossz. Rendőr egyenruhákat hoztatok? Igen, hoztunk. A tábornok úra a lelkemre kötötte. Mi a terved? Sándor megszerzi a műholdas képet. Lehet, hogy lesznek kamerafelvételek is, amin látszik majd a csapat mozgása, a ház, az őrök. Most elemzi lakatos mobiljának a hívás listáját és az üzeneteit. Ha megvan a Brazil mobilja, akkor rajta leszünk. De ez nekem nem elég. Kiküldöm a helyettesemet rendőr egyenruhában, hogy nézzen szét a terepen. Adom mellé az enyémet. Megy velük az informatikusom is. A hátsó ülésről repteti a drónt. Minél több infóra van szükségünk. Megyek, megkeresem a helyettesemet és hozom a ruhákat. Szólj az embereidnek, hogy ruhapróba. Felelte, majd felállt a székről és intett az egyik kommandósnak. Kis vártatva előkerült Petya és a kommandósok helyettesével elindult, hogy rendőrnek öltözzön. Miután átöltöztek, visszamentek a házba a többiekhez. Ahogy beléptek, kis Tamás felkiáltott. – Nocsak! Milyen csinos fiúkák! Irány a kék nabár, kérdezte nevetve. A nevet is átragadta többiekre is. – Nagyon vicces! – jegyezte meg Petya, de ő is mosolygott az élcelődésen. – Rendben, srácok, figyeljetek! – szólalt meg vereckei. – A ház vásárosnamény szélén van, pontosan két utca kereszteződésében. A brazilék belátják mindkét utcát. A ház mögött egy nagy rét terülel, aminek a végében ott a kraszna folyó. – folytatta. – Jól választottak! – jegyezte meg a kommandós nagy. – Igen, uralják a terepet – válaszolta vereckei. – Vigyázzatok magatokra. Semmi akció, csak járőrök vagytok. – Ne aggódj, nem lesz semmi gebasz. – Petya vezessen. Ha belefutnak helyi erőkbe, akkor majd a helyette sem igazolja magát. – Sok egységet vezényeltek ide, nem ismernek mindenkit, a főhadnagy majd megoldja a helyzetet. – Rendben – nyugtázta Petya, és elindultak kifelé a házból. – Mi az? – nézett a kommandós őrnagy vereckeire. – A ruha oké, a fedő is. – A kocsing gondolkodom – válaszolta az ezredes. – Nem ma kezdtük mi sem a szakmát – válaszolta nevetve az őrnagy. – Gyere! – szólt, majd elindult a férfiak után. Odakint Petya már kiállt az egyik pikáppal a ház elé. A kommandós a hátsó ülés előtt matatott, majd kivett egy körülbelül 70 centi hosszúságú mágneses csíkot, amit a plató hátsó részére helyezett el. Majd egyet-egyet a kocsi jobb és bal oldalára, míg az utolsót a gépkocsi motorház tetejére rakta. A mágneses szalagon hatalmas kékbetűk hirdették, rendőrség. A kommandós újra a gépkocsiban matatott, majd a jobb oldali tetőre tapadó koronggal egy kéklámpát rakott fel. – Tessék, kész is a jár, őrkocsi! – szólalt nevetve az őrnagy. – Látom, készültetek! – bólintott elismerően az ezredes. – Sötétben minden macska fekete. Az igazolvány, a káosz, ami most uralkodik a csapat erősítésekkel érkezett új emberek között, egy ilyen jármű nem kelt feltűnést. – A határvadászok is ilyen kocsikat használnak! – mondta az őrnagy. Szerintem is megteszi a terep szemle idejére. Na, vége a bemutatónak, kiáltott Petya, és beült a helyére. A kommandós a másik oldalon pattant be a kocsiba, majd kihajtottak a tanyáról. A többiek gonterhelten sétáltak vissza a vadászházba. Tarpáról, Gulácson keresztül vezet az út vásárosnaményba. A húsz kilométeres utat fél óra alatt tették meg. Nem siettek. Igyekeztek mindent megjegyezni, amit az úton láttak. A Gulácsi út a 41-es főútba csatlakozik. Ott balra fordultak és átkeltek a Tiszán. Öt perc múlva a Kraszna folyó felett haladtak át. A városba érve balra fordultak, majd öt perc autózás után újra balra kanyarodtak. Ötvös út mutatta az első ház kerítésén lévő tábla. Lassan hajtottak az utcában, ahogy az éjszaka járőröző járőrök szoktak. Az utca végén csak jobbra lehet fordulni. Kraszna út. Helyben vagyunk, szólalt meg a kommandós. Igen, az utolsó ház az utca végén, mondta Petya. Az utcán biztosan nem lesz senki. Nem kockáztatnak, kiárási tilalom van. De attól még biztosan figyelnek. Szerintem már észre is vettek minket. – Gondolod? – kérdezett vissza a kommandós. – Persze, az autó biztosan felfigyeltek, és ki merne ilyenkor mozogni, ha nem a rendvédelem. – Szerinted készülnek valamire? – Most? – Nem, nem hiszem, de mindjárt odaérünk, igyekezzünk minél többet megjegyezni. Az autó lassan gurult az utcában. Már csak három háznyira voltak. Az utolsó ház udvarán Lámpák kapcsolódtak fel. érzékelő, jegyezte meg a kommandós. Ők is figyelnek, válaszolta Petya. Az utolsó házat magas kőkerítés választotta el a szomszédaitól. A falak tömörségét az utcafronton kétszárnyú kovácsolt vas kapu törte meg az autó behajtásra, mellette pedig egy kisebb, a mindennapi használatra. A nagy kapu eléérve látták, hogy a ház sarkára szerelt nagy teljesítményű lámpák bevilágították az udvart. Két férfi állt a kapun belül. Az arcukat nem látták, mert azok igyekeztek a kerítésoszlopok takarásába húzódni. A tetőtérben lévő ablakban egy fekete árnyékot véltek felfedezni. Az út jobbra fordult, és Petya elkanyarodott az autóval. A kommandós megfordult, és a hátsó ablakon át nézte a házat. Négyen vannak a kapun belül, és minket bámulnak, jegyezte meg. A tetőablakban, mintha láttam volna valamit, felelte Petya. Szerintem ott is van egy ember. onnan jól belátni a terepet és a környező utcákat, válaszolta a kommandós. Igazad lehet. Na, akkor menjünk vissza, mondta Petya, majd a főútra érve balra kanyarodott. Nem akart azonnal tarpa irányába fordulni, inkább a városközpont felé haladtak. Ha még látják az autót, hat higgyék, hogy éjszakai járőrt láttak. Bekanyarodtak a benzinkúthoz, majd a főúttal párhuzamos utcában, a házak takarásában elindultak vissza. Jó fél óra múlva Petya a kocsit a vadászház bejárata melletti parkolóba kormányozta. Nos, hogy ment? kérdezte az ezredes. Nem lesz egyszerű, válaszolta a kommandós. Jó pozíciót választottak, kezdett bele Petya. A ház két utca kereszteződésébe helyezkedik el. A tetőablakból jó rálátást nyílik a környékre és az utcákra. Akár autóval, akár gyalog megyünk, már messziről észre fognak venni, folytatta a kommandós. A ház sarkaim mozgásérzékelős, nagy teljesítményű fényszórók vannak elhelyezve. Kovácsolt vas kapu az udvaron, fegyveresek. Mennyit láttatok? vetette közbe az őrnagy. Én négy főt láttam, amikor elkanyarodtunk a ház előtt, de szerintem egy őr a tetőablakban is volt. Az öt vetette közbe az ezredes. A ház hátsó részét nem láttuk, de ott is biztosan voltak, minimum ketten, mondta Petya. De a ház mögött a rét utának raszna folyik, mondta a kommandós parancsnok. Akkor mondhatjuk, hogy a kb. 20-26 főből 80 állandó szolgálatban, állapította meg az ezredes. Jó lehet a matek, mert ez azt jelenti, hogy 24 órában 8 fő van szolgálatban. Nappal tudnak pihenni, elég a kevesebb ember, este pedig gyakrabban váltanak, jegyezte meg Petya. – Mi a terv? – kérdezett közbe ballagó Zsolti. – Te fogod kilőni a tetőtéri őrt. – nézett rá az ezredes, majd így folytatta. – Meg kell várni, hogy Sándor mit szedett össze, műhold képek, kamerák képei és a többi. – Cirkusz nélkül nem fogunk tudni bemenni – jegyezte meg az őrnagy. – Igazad van, de nem akarok elveszíteni senkit egy meggondolatlan rajtaütésben. – Akkor terelünk? kérdezte Galambos Karcsi. Az a minimum. Rendben emberek. Most az őrség kivételével mindenki pihenjen le. Mi az őrnagyjal átnézzük a felvételeket, és délután eligazítás. Addig mindenki ellenőrizze le a fegyverét és a felszerelését. Éjjellátók, hangtompittók, lőszerek és a többi. Azt hiszem, nem kell sorolnom a dolgotokat. Adta ki a parancsot az ezredes. Ti maradjatok! fordult pettyához és a kommondóshoz. A többiek felálltak is, elindultak a szálláshelyükre. Megnézem, hogy Sándor hogy áll, felelte, majd Bálint gazda irodája felé vette az irányt. A többiek leültek az asztalhoz és vártak. Kisvártatva vereckei lépett ki az iroda ajtaján, nyomában Fehér Sándorral, aki egyik kezében a laptopját, a másikban papírokat szorongatott. A laptopot az asztalra rakta, leült elé, a többiek pedig körbevették. Halkan, magyarázni kezdte, hogy mit is látnak a monitoron, a férfiak feszülten figyeltek. Amikor végzett, az ezredesre nézett. Mindenki visszaült a helyére, és most a kinyomtatott felvételeket kezdték tanulmányozni. Kezdett kialakulni az úgynevezett ötletbörze. Ahová mindenki bedobta az elképzelését. Lassan körvonalazódni látszott egy terv, ami talán végrehajtható. Időközben a felkelő nap sugarai bevilágítottak a szobába, és Mariska érkezett az első kávéval. Tudták, hogy sokat fognak még inni a mai napon. A naményik Kraszna utcában Brazil a kávéját itta, amikor a szobájába lépett a helyettese. Jó reggelt, főnök. Neked is jó reggelt. Volt valami az éjszaka? Semmi különös. Egy rendőrjárőr haladt el az utcában. Egy járőr? Mikor volt ez? Kérdezett vissza Brazil. Hajnali három körül, hangzott a válasz. Merre mentek? Csak bejöttek az utcába, majd a főútra kihajtva a város központja felé vették az irányt. Megálltak? Nem, nem álltak meg, csak járőröztek. Itt van ez a kiárási tilalom, biztos csak a körüket rótták. Vélekedett a helyettes. Terepszemle volt, jelentette ki a Brazil. Gondolod? kérdezett vissza a moz. Biztos vagyok benne. Mostantól nincs lazsálás, bármikor rajtunk üthetnek. Értem, miért nem vonulunk el? Ott a motoros a folyón, bepakolunk és lelépünk, mielőtt rájönnének. Még valamit el kell végeznünk. Addig nem mehetünk. Egy-két napon belül végzünk, és akkor az éjszaka leple alatt lelépünk. Készíts fel az embereket! Adta ki a parancsot Brazil. A férfi elsietett. Brazil belekortyolt a kávéba, közben arra gondolt, hogy van-e még egy vagy két napja. Remélte, hogy nem mernek neki ugrani, így kihasználja az időt, hogy elvégezze a feladatot, és utána le tudnak lépni. Több infó kell, gondolta, majd a telefonért nyúlt. Tárcsázott, a túlsó végén kicsöngött. Négy csöngetés után letette. Biztos korán van, majd visszahív. De a tudat, hogy már másodjára nem vették fel a telefont, aggodalommal töltötte el. Nagy ember, sok a dolga. Igyekezett magát megnyugtatni. Neki a legfontosabb, hogy ne valljon kudarcot. Áh, gyerünk, nézzük meg az embereket. És a fiúval is beszélnem kell. Azzal egy mozdulattal felhajtotta a kávéját és lesietett az embereihez. A keleti ország részben egyre nagyobb méreteket öltött a tisztító tűz akció. A tanúvallomások nyomán az ügyészek előtt Egyre nagyobb mafia hálózat képe kezdett kirajzolódni. A vallomások alapján bankszámlákat zároltak, vagyontárgyakat foglaltak le, és rengeteg készpénzt. Külön gondot jelentett a pénz kezelése és elszállítása. Erre külön csoportot hoztak létre, és a készpénzt páncélautóval a fővárosba szállították. De nem csak a polgári lakosság körében folytak az őrizetbe vételek. Vallottak határvadászokra, korrupt rendőrökre és politikusok érintettsége is felmerült. Leváltások, új kinevezések vették kezdetüket. A közigazgatást is elérte a tisztító tűzlángja. A polgári lakosság a raziák kezdete óta igyekezett épp csak annyit a közterületeken tartózkodni, amennyit szükséges volt. Vásárlás munkába, orvoshoz menet jövet, de alapvetően behúzódtak az otthonaikba, és onnan figyelték a híradásokat, és követték nyomon az eseményeket. Határozottan érződött a félelem. Természetesen a kormány biztos minden alkalommal igyekezett megnyugtatni a lakosságot, hogy az akció hamarosan véget ér, és aki nem követett el semmi törvénytelenséget, annak nincs oka aggódni. De a talpik fegyverben lévő katonák a páncélzott harcjárművek, a levegőben járőröző helikopterek zaja nem növelte a lakosság biztonság érzetét. Amit a szemükkel láttak és a fülükkel hallottak és tapasztaltak, az félelemmel töltötte el őket. A félelmükre rájátszott a szóbeszéd is. Az utcán, amikor a szomszédokkal vagy az ismerősökkel találkoztak, mindig akadt olyan személy, aki a beszélgetés során elmondta, hogy valamelyik ismerőse vagy az ismerősének az ismerőse még mindig nem került elő a szűrőtáborból, pedig nem is csinált semmit. Olyanok is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, akiknek a hozzátartozójuk tűnt el, és nem tudnak róla semmit. A bizonytalanság egyre szorongóbbá tette az embereket. A tanyán hosszas viták és számos esélylatolgatás után megszületett a terv. Sokszorát ismételték, voltak olyan pontjai, amibe belekötöttek, de ez volt a legtöbb, amit ki tudtak hozni a helyzetből. Természetesen kockázatos volt, hiszen minden fegyveres akció kockázatos. Hiába a legjobb terv, az akció közben kialakulhatnak nem várt helyzetek. Sok szempontot figyelembe vettek. Mivel fegyveres harc nélkül nem fognak tudni bemenni, elsődleges szempont az elterelés. Brazil elfogására a kommandó hatfűs behatoló csapatát jelölték ki. A kapu betörését Petya és Tomi fogja végrehajtani, Galambos Karcsi és Kis Tamás fedezetében. Ballagó Zsolti a tetőtérben lapuló lövészt fogja megsemmisíteni. A többi kommandós a Kraszna folyó felől támad, nagy hanggal és tűzzel. Ez lesz az elterelés. Fehér Sándor a párhuzamos utcában parkol, és a drónjával támogatja az akciót. A kommandósok parancsnoka az elterelést irányítja, míg Vereckei négy kommandóssal a kaput betörő csapat utáhatol be a területre. Miután még egyszer a legapróbb részletekig átbeszélték a tervet, Vereckei aludni parancsolta őket. Szabados bálintés intézője István felváltva felügyelte a technikai őrzést, a többiek pedig a tanya körül őrködtek. Nyugalom honolt a tájon. Holnap hajnalban fegyverek zaja veri fel a csendet. Vereckei sokáig nem tudott elaludni. A legjobb volt, amit ki tudtak hozni a helyzetből, és csak remélni merte, hogy mindenki élve megussza. Holnap reggel túl leszünk rajta. Nyugtatta magát. A fáradtságtól lassan álomba merült. Bálint gazda megkérte Mariskát, hogy készítsen ételt a fiúknak. Mivel folyamatosan váltották egymást a tanya körüli őrségben, és voltak, akik pihentek, már régóta nem lehetett szó közös étkezésről.